ربنا بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْلُوفِ وَأَدَارٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٌ ذَلِكَ تَكْفِيحٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَغْمَةٌ فَمَنِعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ سُرَةُ الْبَقَرَة صلوحسیوا <سلور> پاولای سکه اس با تو د توهید الله رب العزت اوغا سلو با بناوا بیا دې اس با تو رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او جوابونه کول د مون پیري د رساله نه او داري جواباتو اريثون سلوور بابو نوا داري تفصيل تیر شرو بیا دل سل ويران تولو جو حقنئي درما مساجو پرا فائیکی بیانو د جہاد فی سبیل اللہ تعالی او ایسا هم سلوک با هنوہ اول با ایک اول ده مسلمان او ده مجاہد ده اسلام ده پارا لس خوانیو فی نظر و تعلق ده عمل ان بنظم متعلق او بیا بنظم متعلق عامل بیا در مولد اسلام پالا سرو قوانين يو قصاص مين الظالم دويم تقسيم الاموال بالقانون الشرعي دريم مساله سلورم ام نهی آن دا سلور قوانین نو بیاوه اعلان جهادی او بیاوه دا غیق علتو او دا رنگی ترغیب بی انفاقتا اجمالا نو داول خبران چه دا مجاہید اسلاح دا پار قوانینو نواغی ذکر کرل څو د دې ځاینا د مملکې پرلسلا سلو قوانين پای کېول پانو چې څوک زړه مخي او مړېو مخي نو دالانه په اساس شريعت کې هغه ستې کې چې اسلامي قانوني نکاتل نه بل سزا ورکي او حکم ده حاكمانو ته چتا تاسو پامل کې د قانون جاری کړی د دې د مجنن چې په دې سره دخل کووی نه هغه مخوظ شي او بي ځای دخل کووی نه دوی او پتا نه پامل کې د خلک بدویو پر او بیا پامل کې جامونو په ساده نه چې کوم مرخه په پسا دی نو په سر جرات کمز نه وږي جره دار کیږي چې دا وي او په ملک امن او خوشحالي وي بدنه ختم شي نو ذکر کړي یا ایه الذین آمنو کوتب علیکم القصاص فی القتل اے دخل کو چې ایمان وروله ده اے ګومینو کوتب علیکم القصاص فی القتل پارسکریش دے پتاسو باندی جاری کول دے کساس پا باردو جلیشو کی حاکمان تا خطاب شو نو حاکمان دے دا فرض دی چے اب امن کے دا کساس قانون جاری دی کساس چے نہیں نچے او سڑے مڑے او کی پیسے اوڑ کی رو زوراورین و آغتادو سئینا نبیاؤ خود مولی کی اول قانون داؤ او داید تون نمخ کیکا زکان چی ده انسان وینا دیرا قیمتی دا چی انسان آغتو یا نشی بیزایا یا ایوها الذین آمانو کتبا علیکم القصاصو فی القتلا دویم اے ایمان والا لازم که شیر په تاسو باندې ځان په شول قصاص تا په بابند وجه لشو کی قاتل توي چې ماري دی او په ستاسو لازم دي چې تراشه او د مقتول وارثانو ته وای چې زمانه زیاته شوي که ما نه قصاص نه چې تا نه قصاص او خلاص پېشي نه بیا نه کی الخر بالخر والعبد بالعبد السيل ووجلش بمقابلت السيل كي أول عام مانا كو غلام بوجلش بمقابلت غلام كي والغنسى بالغنسى زنانة بوجلش بمقابلت زنانة كي ده سمت لغده ده مسلاه خلافه ده امام ابو خانیفہ رحمت اللہ علیہ او دو امام شافیقی رحمت اللہ علیہ فرمینس کی امام شافیقی وئی که خود راول اگیل آزاد سارے او خود مرکنی آزاد مرکن نداگنہ باکستانس آرستیشی خوکعاز سید راول اگیل او غلامی وجر ن تے غلام بمقابلہ کی ود 80 انسان نقاس نہ مستی کی ولید غلام ہتا وہ کما ود 70 بس صرف دیت بتے دی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چناں پس عقل کو خود او کی اور مش بھی نون بتے نا کو خود راہول اگے نہ غلام ہی مرتا نون دے ظور نہ بتے سا ویدیو آج رو دا ندگی نیچی یو سرے او گونا پر نفس کے پور یو شیدی یو سرے دا تلی افسار بی جنی ارو بی دیو دلکون پی سید میاشتی گلی بر سرے بیو آم سرے آغا با دیاری که پر شکو بوادتا سا روپی ورازم نمیش پیدا که وردی خوکتا غریبی مرکلو دا خان دو پکی وجلی کی گی دا سیدارا پاک مرک دا کل <سؤال> کور تباکی گی مطلبا غربا ختمی گی و پیسی تباکی گی و نوگری ختمی گی دیدی شد تباکی گی ولی کور او کداریگی غریب راولیگی دا خانی مرکل نوند گوبتی نووجنی شدام و غرص رای وجلی ما قیوبا وجنی جاملی کری نا سغمده و نا اصدامده الامام محمد بن فرحت الله له و عليه چه غلام پر مقابله کی واصل وجلیشی د امام اشعری دیمتا ایت ہے الحر بالحر زکی وئی الغاوی کے غلام پر مقابله کی بنئی والعبد بالعبد و حر مقابله حرک وجلیشی حر عبد مقابله کی نو وجلیگی او دا امام او حالفة دلیل سورة مائدل اگرواڑا وی پینتا دی سید امام سید دلیل سورة مائدل وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ عين بالعين والأنف بالأنف والأزون بالأزون والسن بالسن والجوه القصوص فرسول منك فتيتوراة ولوبان دي فيها فتيتوراة كي أن النفس بالنفس جيكنا جي النفس وجدب الشيب مقابلات النفس والعین بالعين یا استرگه استے وشب مقابلا د استرگه کې ګول اگتا نہ پراه کړه نو ذھورا د نفس نفسره لوګونه ما غنښريسه جناس بدل انس مقابلا کې وجهی شي کاه سوټه حور دی او طوالان دی او استرگه بد وَعَلَمَ بِالْعَيْنِ يُقُوْضُ بَعْدَ تَأْلِيْفٍ مُقَابَلَةَ فُوْزَكِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ يُقُوْضُ بَعْدَ تَأْلِيْفٍ مُقَابَلَةَ وَقْكِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ غَضَبَ مَا تَأْلِيْفٍ مُقَابَلَةَ غَضَبِكِ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ وَالْجُزْمُ نَشِيْدِ مُعَاقَبَةِ دا ده امام ابو خلفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک شو مدد تب معناتاشی الحر بالحر ولام بوجل شی په مقابله حاصل بوجل شی په مقابله ولد حاصل آن کا اصلي وجهي ول عبد بالعت غلام بوجل شی په مقابله ولد غلام کې آن ته غلامي وجهي ول انثا بالانثا صدر بوجل شی په مقابله داسا آن ته خزه وجهي دا خدای په بنیاد باندې فمانه اوفیه له موږ نه هیڅ دا د روح د طرفنا صفنا ته رسیدي روح سوپه د مقتور لارځه دا ګورانه مسلمانان تول منورونه ای تاسو خپل ملک پر روح دې مال کړو دا د پچې له ګستاورې نه دا ګورونه ستاورونه نو کداسه و شو چې د مقتول وراسان هغه ته معفي وکړي که ساس معاف کیږي دیتور یا دیت کې د تسماقي دلاغه فخر کول شي چې معفي فمان نو فی لهو مینه کې شیء پسو ته بخنه کړو پرې شو معفي وکړي پرې شو راته سشي فاتبہ <تصفيق> مل معروف بس لازنت تابیداری فخی طریقہ کاغذ تے چہ جساں سناں پیسے رکھا خپندرے مرتا یال تو دونوں دے تماق <تصفيق> نوں رے بٹولے راکی ویسا و وعداں خال لازنت تابیداری فخیستا طریقہ اگد پار اتبان دے مقاتل واں نہ اتباد دے مقتول دے قاتل اینه چې د پسې لګېدل لري چې دا ما پیسې راکړي ده دوی دې په خېست تر طریقه ووایي په تسې طریقا چې نو فساد نه جوړي وي و اداء الیه به سنه مدکه ولې د تطخېست تر طریقا سماتل د کافیر لطاره د مقتول وارثانو ته دیت په طریقه دی ادا پایې کې تانګاول نه یې اساس نه چې کوڅه کې وتا نا چې پیسې را کومه سره غولانې شته نبی هغه په پساځور شي چې دا څه ور نه شي هم چانې چې قرض را خپل غوغا پیغامه کا ذالک تتقیف انې څه مطلب هغه به مطالبه په خې تریکو کې په خپل حلانا دمشاهر په خپل دیوږي ادم له پیسې په خې ترې اوه اداي ذالک تتقیف میر ربکم دا سان بیا د تر سنا و رحمتنا و رحمت دی فمانیتا دا ذالکا بچا چی زیاده او که دینا فالهو آدارنون علیم پس اگه دا فاردی آدار دردنا زیاده سده رو با مشوان دیتی او دا نفس راو لگی داو مقتول راو لگی داو دا قاتل اغیر ناو که ید آغا سره مر که دا, دا شو یا دیو دیواله ته حبل مړې له او بیا نو کار یو کاځياته او کا من آن شو کوالسانو کو قاتلو کو هغه پر و عذاب الهی دیرنا تزاب الله ورته یوسره شي رو موشي او دې بیا مړې وکی دای په نو علماءوی دا اتدائی مسالہ پیدا شوا غزار ختم شوا اپنو بہو شوا او سوارس را اختیار دیں کدید دیرنوی ملی قساس اپنیو کدید تیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر قطادا سی بوی شددی سریدو بیا معاپی نی حکم قتل لی حسنی بسنی چې بوی بیادا دیتاری تاری داو کی چی بس ملی خمری پر نی برابر شو دیدیتا اذا دیت بولا واپس ورکی او دا صرح اخرت کی مغونانگا یزت دو واقعی ما تکران او دیت با واپس کیا او دا مختول وارسان دا قاتل وارسان تا انی او صرح راو لگی مڑے اوپر بیان دادو وارسان لگی دا دمڑی پو بارا کی دیت ورک او دمڑی وارسان راو لگی دا اوپن صرح واپس او صرح مڑک پس در روینا نو قطادر سے ہوئی په محسن بن زبری دا غثم دیتي هغه ستو دا واپس او مړی ته مړی شو البته قیامت کې راځره مجرب نه چې د امام کو کوځي مړې بیاو او عمره مهدلدی رحمت الله علیه چې یاره دا وخت کې اسلامي حکومت کې ناغتاله والو کاغه و چې مړبي کې او دیتي دیت ته څو فرصت بیا کار دواګو ولا تميل في القصاص حياة دنيا اولي الالباب تاسو د فار په قصاص کې ان پر جاری تور نه قصاص کې حیات الجنده نو قصاص کې څنګه ژوند نه سره اصل مقصد دا ری یو د دې په مړشې بیا وه خلق مرنه کوي دا اچه قصاص نه نو بیا خدا چه خلاق وحاوی وَلَكُمْ فِي تاسو دو پاره حاکیبان و پجاری دا اول دو قصاص کے حیاتون جونده باز خلقوی دا نارواری قصاص ولی نارواری و یا نمڑه او گو او سو اغم حضاسی مل بینده بل پا قصار مل کی نردهی دو پاردالا که دو خطار دیچی جیدی واشد شنبیدی شکال و دیو کالنا اولا دو جوڑاو دا تو کی جاملی دا اولا اگریز کال کال اسلامی خدا گا این نا عدت تشوهور انداللہ اثنا عاشر شاہر دول اسمی آئی شی عادت تو قامل کشپک شی نو بیا سمکی یو تا ما پیوکیل سبل حق دا مقتول آلالغر کر خالق ہوئی دا فکر دا اخترم آت پیشو دا فکر دا حکومت میں لاؤشو دا غیر ما پیشو دا نو تشتو ناسا سڑھئی نو پیسی ولو اور گبرز ہوگا کنا چه تر مقتول دا آغا حق چه کمدر ناراوی نلاسو کارا کرشی ونی قاتل بیا خود دنیا کی گرز بھل مارو کی دانان چه اسلامی طالونی نو قیساز او چه قیسازی نو پا قیساز دا پیدا دیرسو بمڑشی خون نور بمرگونا ختمشی بیا خود مرگ ناکی اسلامی قانومی نو در قتل نا در دا دل نا بلاس کرتی نو در یوسول آسونه خوبا سوندی شی خون نور خلق و بیا بلا نکی اسلامی قانومی نو وادکلی برا جنکی گی چه زناو گی نو یوسول مرداران خوبا مرشی خون نور و من در زناگان نا پاچی بیا با سو زنا نکی یوسول دوری ور پلیو بیا پشابانی دا طور پکی بکاری کنا کوڑی و لور کی نو وادکلی سر سر دوری نو یوسفہ سزاوار نور خو نوووبیا سوق زنانہ کوي دا قوانین د دې لپاره نه چې نوو ذواللہ تعالی دا قوانین د دې لپاره دي چې زرمونه خطر شي بیا سوق داسې نه کوي د انسان وینا هغه دی کې ماتيو دی انسان یې ځکه رحم دا له سخت سزا نه بغیر نه کوي ځکه الله تعالی مقرره کړو چې تاسو له تراس کړي چې دا ظلم دی یو سره له مطلب لشد ز رکوشه پټه اوته دا هغه لاس катګې رخو کرون رکو دا لاس څنګه ورکې په لشد ز رکو کې تکې الله من شه بیرحمان عثماني رحمت الله عليه الی یمین سمین اذا الی خانت خان داخل اس یفینن چې له قیمتي له ډېرو پیسو دې خو چې کله د خیانت شروع کر. در فق شود دې قیمت ختم شه در څسم لازه نذاب له کوم څو نو ورګي خدا بو هغه نه دی کنه ولدا اوس څه شه خائن شه چې خیانتګر نو دې قیمت ختم شه دا پداسه روح لاش له ندر قیمت لري د چا چې لاس کانسر شي د چا چې بدن باندې بیماری ولې یو داغه نور بدن ته نو دې داسې د پیسه او هیګ نه ویل نه نشته دا اصل تلاشونکړکی وخت کې او پیسې په و تا نوې چې زما د پیسې راکمانه د لاس کړه دی دی بیا موږ له شکریا دلته شو په دې باندې دا څنګه لاس کړه په بدخت سرهایت نو دا کټول والی دا والا زېره د چې کرښو نو مل کې باندې راشي هغه قوانینی اسلامي د مسلمانانو د په حفاظت او د پیرې د ولا كم في كسوات حياه الدنيا و الى الباب تاسره طالب په بدله واستوكي اين پرجاري تاولد ته احساس کي ژوند له خوشالي خوا و غامدار تلل پران چتا ستا تطون زام با خير غنانا دابير پري کوته باله کوم راوته د مخک سرادارې مخک د قطر خبر راغله نو را سره وو په خود مړکی کیه په خپل مرګیا دبل ماړه د ورسانو مسله به سنگین نظر ته اوس د مسله او وزیت ذکر کړي بعضی علما ویلي دي چې دا عین منصوف دی او نه برت زوجو چې ولی وی منصوف دی نو په ما دا معنا چې شتوند او علما پی بشکه وګبل معنا شي نو بیا یادت راس نه بچی دي شي اول عام مانکو کو تیبا আলাইকুম اذا حضر هذاكم الموت پس شي دي پتا سو باندې کله چ حاضر شي او پتا سو تعال موت و مرگ اني علامات د مرگ ځل شروع شي انت رکا خیر انت رکا خیر الوصيه کاله پرې ته مالو لازم پارا ولا ظل للوالد ووصيت قال للوالدين دم اور اولاد ظارا ولا قربنا دخول القلوان وبار بالمعروف وفي الطريقه حقا للمتقين لازم دي دا متقیا ووالی منسوف سرغلی پدې کې ګور ادارارل چې او سره متقین او اگر الله مال ورکلی ندبانې دا وصيت فرض چی دے ہوئی زمان مور او پلار لفا زمان در مال لدوم را مال وار بی زمان خپلوان لفا دوم را دوم را وار کئی کدا واسیتو نی که نده لبنانگار چیزا که فرز چیزا دیو نکه ببنانگار نی کر نا در مر فا وقت که پیدا واسیت فرز دی او اس کو چی در سمرا خلق ملکی گی ندالا ہو مونو تخالی دار و کلیمه وای کلیمه وای مونو تانچی واسیتا موگا لاخدو نو بالکل دا آیت منسوخ دی څنګه حدیث کی منظرازی نبی علیہ السلام فرمای ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث یقین ان الله تعالی ورکړ دې هر یو دا حق هم تدار حق پس نشته هی وصیت الله دا میراس احکامات را لی گلی اوی کدر انسان حق الله سرد ورکڑے دی نوزیت دا ضرورت باتے نشکم دے گی ورکڑے دی کې نسا کی دا میراس مسائل نیشد روالاو سورت نسا لگا سورت نسا آیتو گورا یولسا ریوستے کوم الله په اولادکم للذکر نسلو حظلون سایین ضرور mesti paraw suray mesay awla samaya وسیت ته تاس وتعال په اولاد تاسو کې د فرضناری نا پسندې شه د دوه زنان او دی پاین کوم نسانو فوکس نتاي کی زنان د تاسو د غوونه ته دغه دی راځو نه سیوار سمراچي دي ضرور کوله بجای ذکر نوالهمنا ثلثا ایمان خا پاین کننه انسان فوکس نته دانو یادې کوی دانو نه زنا نه د پاسره دوه نه نه دوه پاین دي یادې او ورونه میشا واللهمنا ثلثا متاره ایره پاره دوه درې نه بار کېدای چې پریږي نه مري وائمت واحده تن فلا او قدمری یو له دا نورې سوپ نشتو نیمه وليا بوي هیو دمو رپل داګل پار لیکل یوهید مین اومسدس دهر دا یو داینش پګملا دمو دا رپل یانش پګمش پګمیسد داتوری شیلن تشت کنا نو کتو وصیت کیو کنه کې دا میرا سوالی تاسو ملایوی نبیه وصیت تسد روز مسائل الا نو نازل کړي نو مان خو زده ده, ده نو پلاټه څو نه والی نو میراث څه په نه واره کې کنا بچي څو نه والی خند څو نه والی خپلوان رشتہ داران پلانې لپاره کې ورکه کنا نو دا به ایمړ یو اے لا زمامدار لګته مطلب 10 زر ورکه مور له بته 30 زر ورکه لانی له بته زر ورکه لانی له بته 20 زر ورکه انو بزنا څه له بزوم ورکه انو بزنا بچي تفصیل دا کې دا نو بیا چه دا میرس اخکامات را اوز دی واسید تا ضروطا پاتی نشو. نو که دا ما نشی نو بیر کل سیدن منسوخ ده سیشون خود دو مطلب دا تا ضوی ما چه که آغا ما نکوی نو بیا آیت منسوخ نده گوله پا دیزان پو اکی یو مور و پلا دی چه آغا دی دېم هغه مور پلار دې خدای نه خوښ sta چې هغه کافران دي او دا خبره په دې ټولو کې یاد کړئ ما تاسو ته مخکې ویل چې مسلمان هغه به کافر نه میراث نشي وړلای او کافر د مسلمان نه میراث نشي وړلای یو سړی مرشو او د هغه په اولاد کی یو ځای مسلمان دي نور کافراني دا هغه میراث بچالره دي چې دا سړی کافر دی دا یو مسلمان نه کافرانه دا ټول مازه لري کافرانه په پاتې مسلمان به او که یو سړی مسلمان دی او دا د زوی کافری او دمر شو نو مسلمانان ځامن دی به د کافر زوی به نه وي دا مساله اوس او سړی مسلمان دی او هغه مر شو مرو طالې مسلمانان د خوشبکه مشبکه میشه د رښتینې سره و کومره پلا یې سړي کافر ني نو دغه په مان کې د مور په لارې سا نشه نو دا وګوره ستا لارې ستا مورا میرا هغه ځنه خو ستا کافر دی او ته مسلمان یې تا ویو لکه ویټلې په اګه کې ویټلې پراج نه کړو انسان خوبکار دادی داو سی استخبابی بو کرده چه تکل و اپاد کیگی نو تووهی چه گوران که صبره د میراس شي نو زمان و حدثانه که زمان مور اقلاق نلازی ولی چه آگین مسلمانان نبی نو خیر دی زو وزید کو مچ د میراس نا بغیر اول با زمان اقلاق لدون ما ورکی زمان دا مان نا مور لدون ورکی داد دا آگین دا, دا, دا بشان بغیر د میراس شو نو داد دی وصیت په وجه یې تبه ملا وشي اگر چې میراث کې دغه برښنا ومن له قوس کې شامل پتاړ یا عمر مسلمان خپلوان مستا چې کافر دی میراث یې سوا موچه مسلمان و اس کا پیر دی نو ته عرفه نه راشي را شغله شو ورکړه دغه شغه وصیت په بنیاد باندې تو ته دلګور لکه مثال پتاور سامان تمرشوي استاد بچو استاد مورو پلاړ اوځه تو وی چې را ما بچلو یا د پلانې مولاي سيد چه ده د زما د مال نه بدلته نه پیسې ور کینې نو زه مصطفی وارث نه یم خو چې تا لازم چې وसीयت د تای په برادیسي برابرۍ چې را سوړ او بیا دمر نه ما طاویا مال مصطفی مال کې ځمانه حصہ نه و دا د مصطفی وارث نه نه خو نو دغتشان د مسلمان پر مال کې د کافر हिस्सा نه و خو چې کله تاسو یې تو په شو نو ته وی چې زموږ په بلاغه بده نه ورکې اگر چې کافرو په بلاغه ورکې نو دا د هغه سره هیڅ شو دا حکومت استحباب دي صحیح شو دويګدار چې دا وسیت په دې طریقې کوي چې تاسو مرگ نفس زمان مال به د شریعت په طریقه تقسیم وايي نبيان دا دا آبي آيات خلاب نالا دا كل مراس طريقة چه صورة نسا كلا تاور <تصفيق> تقوية چه گورا ما پا جلدانه نده كولي چه چاره من ورکولي و صبح من محرومه كولي زماك رو يوشانه بچه او زماك مور افلاو بي نوتا شکار ده چه زماك مور افلاو كي چه زماك دا بچو مور افلاو كميصد آغا باغيله ورکواي دا زامونو چه کما دا اغا باغيله و دنونو چه داخوتا چې قران کوم میرا ذکر پهو داوی متابق کوکرو او دا بیره پار چې له کومه اصلي عام خلکو کې لپاره پښتنو کې دا مرض دی دا پر وخت راولېږي زوی له تصویر کې ولرې شهه نه معلومه کیږي وېرا چې بیا ور سره دانونو الله خويندې لاندې کوي چې په جونې له پسې وی کومه سر مکه یوږي په سی کې سبب پسی کې سبب پسی کې وې دا ول افلار او نن چې ده غته نو خدای باندې استفهوت استر کې پټه شوي زویته ملایوی نستا په څو کولته ملایوی استا په څو خوچتا په वारثو جنت د حصې محروم کړ نو هغه د خپل <سؤال> میراث د حصې له محروم نو الله <سؤال> پاک به تا د خپل جنت د حصې له محروم کی نو دبر لپاره د خپل خیرت ځان له او په دې پرکوې مزي په پرکوې خوښي په خبرو باندې او د اوس خدا مور اپلا خدمت انطلق دا اللہ رضا را پارنکی خان چې کمرور سره اوسیلی نه نو آغا کوشش کی چه سکر مداسی مقراری چه دا گوتا تیولا گو نو بیا ویل اگئی تی گوتا اوزان سر اسلام پت کی بیا دیر زمانه پس یا غمان شوی اغمان ماد دم رکال پخوات آرک را کری دو دائرہ سر اسلام دیو دائرہ دیم زان پو اکی د بیمارای په وخت کې د وصیت څه اعتبار وشته چې په ژوند دی نه ور کړی په سخت کې بیمارای په وخت کې د دې وصیت اعتبار نه عزت ته خو وارث محروم اید خیرات نه دی او په هغه برادا چې دا تبزم په ژوند نه ور کړی او د یو تملکی چې زماده مړنه پس دا واستای نه دا, دا شي کېدل او پل دا چه ده وارس پا حقی وصیتو مطابر نرسن که ده تا ماوی دو یو جوی خود ده میراسی صدا دهگانا چې پلاوی که زما دا یو کور برمار نقبس ده دی نداخو وارس ده ده پارا د وصیه شتانا تا طول ای خلی و بولا ام ده میاین دی او رو بیانا مشرام ده پس ده صورا کاخاص ده ار کاغاز راولا چه زیده ده سیری کم دیگی سده خود داخو تک پیدات و ملاقات او شتی کی اور اخلاقی اور چرچے پر کے نقصان لے 나가 بس اللہ تعالی خفی کہ تد اللہ نہ سپے گیر صحیح فکنا لا با گوی چ خفی گن چ اگر چالی نو مطلب شیت چ زمانہ د شریعت پر طریقہ تقسیم و بیان ایت منسوخ نشہ کوتے علیکم ای لازم پر د تاسو با نیکل چ حاضر شئ او تم ستاسو د علامات د مرګ تر تک پرې شي وي خیرن الوصیا مان وصیت لازم دې لیل وانی دې د امور لا د فارواله ربينا د په لو په لوان په پارا بال معروف په طریقہ حق قال المتقین دا لازم دې په متقیان باندې د ثوابه معنا غني مو پر حواله څیادت ورتبه کلی دا استلاب دي چې آیت محکم ده که منسوخ ده نو دا وی چې په کله هي محکمه ده چې آیت محکم ده منسوخ نه ده ظاهر او هل عموم او معنا هل ظاهر که بدا عام کاری ټول و اطلاق مرادي همانه خاص, خاص مرادلار مرادي كم في والدين لا يرثان آغا مورو پلار بارا کی وصیت لازم ده چه آغا مراس نولی و مراس کی صدیشتا لکا سنگ کل کافرینی لتکم مورو پلار چه آغا کافری یا کل عفد والعفدینی آغا مورو پلار چه آغا دبلچا ولا مانو بیت آغا مراس کی صدار نول وفی القرابت غیر الورستا آغا اخفلوان بارا کی وصیت چه آغا مراس کی صدار نول یا نو یوفل دا غیق و از بارا کسو دفت شانه چه ده نو بیا داد امام زهرینا نقل کی چه قال الزهری اجمع کل من يحفظ منه من يحفظ عنه من اهل العلم على ان الوسیت لیلوالدین لزین لا يرسان والاقرباء اللزین لا يرسون جائزتون سیدہ بیا داد امی عباس ابن امدان نقل کی قرطبی او داد توجیه تفسیر تسیر کی بجوزین کرده تشکرا مسالم دا حواله مې ټول ویلافه فمن بدلهو پس چې بدل کدیل راواده ما سمعوه فذالین چې پوهه شو پاري یعنی وایره فینما اسمو علی الذین یبدلونه گناہ دې پای کسانو د چې بدل یدلرا ان الله سمیع علیم یکنن الله وروځو کو پوهاله وصیت سریو کا او د برابر کله سترس نو سیاونو ور پدیم ځان کوه کوي و وصیت یې کړی نه خودمر وصیت یې په چاله درې مسی نصوارې وارثان یې نه ملي نو منل واجب دي یعنی مال بدرې مې څه خامخه چې هغه وصیت کړو د درې مسی برابرۍ بیا به منی بدون به کې بیان راوړي خان چې هغه سویلې به مار شانه بکه عین باکو او کتے بدلے نتو پدی گناں گاری اگدر توئی چھ زمان د مات لور کے داو بیا جمعت لور کے اگوی مدرسے لبور کے مدرسے لبور کے تلانی لب د پارور کے غریب پپری پور جو صحیح داو بیان بدلے ٹھخوا اپتھن چھ ر بابا بوسیت کلو ہول کم نو غریبانہ کوبز اللہ پر پور جو تا بدل کے دنا چاہیے فمن خاف من موسين جنبان اثمان سوک چیریتہ د وصیت کوم کنا جنبان د زیاتینا اثمان یادو گونانا فاسلا حواینہم قصیسلاو قدا لیمینس کی بلا اسم علیہی بزمش تر گونافاغا مری د شریعت خلاف وصیت کړه ته سم کړه نو گونانګار بدی نه شریعت خلاف وصیت و دا وصیت کړي نو تطلار ته غلطو کیه ان الله مغفور رحيم يقين الله باخنتكم كمهرباني يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم اس مساله صوم لارتباط النفس دا دریم حکم الله اولو قصاص ذینو تقسیم وس مسله سام له ارتباط النفس درو جی ذکر رازی د دې د پاره چې نفس لک کی ګورخان عجيبه निजाम ده د خلکو د سبا نواله ترماخا ما خوراک نکي سکاټ نکي او ځای فسحات نه پوره ولي الله ناراضي به روزنه ما تي خور کو سراب زشته خوړينه ولي روزنه وي اغته انسان له غورا افسوس سره خېبی نه چې ته یوشپره راو کړې درز او لګه اوګه تیر کړل نا او غورب یا د بل اخې او بیا بنور نارواکي زنابکي نيا لګه چې ته د ساه مترماخه مفورات نه کوي الله سره زاکوم نو کله یو گرمی دی بغیر روزي نه ونه کولای سکور غوښي چې ته وسهام کړې څنګه چې روجه که ده براس کار نظام بچکه بغیر روجیم پزان لگه تیره که خو حرام مخورا گنده چیز مخورخان در روجی که ده مقصدی چه تا عادت چه لگه تیره و خو ده حرام نبزان ساتی دا حکمت ده در روجی در روجیو یو سو حکمتو یو حکمت ده غری چه سا بدن عادت چی د لگه و تن بسره نڅطب له وګي چې دا الله د پاره لوګه تیرا کتن د تیره ک خو حرام دی کتاب ما چا سہی سودایو دمه پېدې دا چې انسان ارته مخرا کو نه اوس کا کو نه کیتا نو دې ورو رات څورو شي او مزبوط شي او ورشي نو دې بیا د الله نا پرمانشي نو دې چې لګ لوګه وتن د تیری کی بدن ب کمزورې شي شخوائشات ب کمش دې بر نه پرماني دې روزه کې داخل اکبر او بغیر رو جستم ظالمانی کنا ایوی گناه نمخ ناوی داری وجه دادار چه رو جه که خوراکون است که کن کم شی نو بادن چشی؟ نا کم شی کم زوری شی بادن با دیر سروبه نا و دیر وجه دیر مسته نه په خوراکون است که اوست با اللہ نوار سڑه دا کوشش کهی چه دا بدن ممی پسخه کهی اگر چه اوست دې لپاره کوشش کیږي چې لا ډېر مؤثرا کړی، دا نو سوق منډي وي سوق ورته شو نه کېږي سوق تک 20 کې سوق داسې کېږي چې لا چر ویرا تاوه خلکاں دوځه چيني چې دا رکو نه بهتري شي دا مېدا په دیم سمه دا مېدا خرابې کې لري کور دا مېډي په دروجه کې تا سسګي ګلان هم دا غرمې روډې ته سړې کچ په نو وسیله به شل په دې مخاله او ورډه وو د لرور ټیم او خامه خلاص خلاص راځي او سره دغه خلاص کې راځي دا ورډه کې راځي نو دا په تیمه به تیمه خلاصونه دمو سان پی سیلان بل په هغه په دې کې دا دا چې تاسو د لګرلو کې د ټولې پاتم ولګي کنه تاسو په خبرونو کې ګوري چې د غازي مسلمانان خلاص نه ملایوي ایستات نه ملایوي او پازو وخت له څنګه حضرت عمره خفشی درم ج خل غریبانا نه معصومان غریب خلق او طالبین کی چه مسلمانانو تاسو نه بالله زمون ته پوسو قیامت کیږي چې تاسو په خپل عيش عشرت کې په خپل سیاستونو او حکومتولو کې مخرب او په خپل مزو کې زمون غام ده سر نشته چې څومره مسلمانان روزانا شهیدان کی او څومره روزانا غریبانا ضد دین تزار کې جس اوس بمړ درنگ وو ترنګ له بمړ کې او وافاديフラー تباش سمرای په کې لخور او د لاندې شو سمرې دې نه هغه خپل او سمر له چاته پټم نشته چې قبضه کې تراتري نو دا پته سړی تعالول کې چې پخپله تېراش نو د لګي چا چاته ځاتاس نه لګي دا لهولې کې چې سره خپل له ګته یې رکی وې سبا احساس او کلی د و او کو چا چې به عمر پ جې نهوي تاته د بل د غری س پته لږي تاته د بل د لگ او د تنې به سر پته وولږي نه چې روژ د تیره کله تاته به پته وي چې ګوره ما یو میوجینې وړی بډیرو د پیشمنیم او د ماخام سره دغرمی بهنه غړو سومره بعددن به او صاب غدن کې نهوه او ور ور بهخ پریشان او قته راتلمه و چې یو سریب تا د سر د لگې نه روژ دا خان او تاقو مخام شد کش مخورا کو کشی و شده او رنوش پا پناه را پی رئی داقا بس حالی نتاثر بدا بل غریب احساس پیدا شد دا مطلبون دی در رو جی یایو هالذین آمانوه دی ایمانوالا و کتبا علیکم سویان بر اسپریشوی دی بتاثبان دی رو جینیوال سویان دی سوم جمعه دی سومی لغت که ال امساک زان بندول دی فراج سکاگنا او دی جمعنا شریعت کے عالم ساق قاننے مقترات مال تران اجماع تران نیہ من طلوع الفجر الى غروب الشمس ځان منې کاوالا مقتراتونه چې کوم شی باندې روزه ماتي یخواراج کار جما سره د نیت د ملګری کېدو نا چې نیت باندې د وی رلکی باندې غوري بزړه شه خپاده خلک کوئی نه سنو و تړایي ههلک د روزي نیتو په وې بس روزه باندېږي اله <سؤال> کدا زموږ نه چنیت میوکړه د خپل <سؤال> ځلاسو <سؤال> ځکه دا نه روانه شوو کومه د سبا تر ماخامه دا به چاره وي نیت بس دا لري چې ته په دې کې apparatus نه کې ځمړ هوځې دا نه نیت شوګا دانه چې خامخه په تاټه کې وایي باځوري چې مونږ په تاټه کې ګرځو نو زموږ به وځو چې و به څو میګدین من شاهر ته په شهر نماز وایي تبه بیا راځي تبه د شپې ونی سيخې <سؤال> دا چاوي اصل شی دا غنیه د رزړه خان نو د سبا نواله ترور تروبه دو دار او ځالا دا کامله روزہ بیا دادا چې سره د ټول محظورات نه پیغام نشي د رو په او پردوخدو ته په کې نه غوري موبایل او فیسبوک په کې نه غوري اوس باندې په کې دا وی چې په دې روزہ ماتي نه روزہ خود وشوان خوچی کم سواب دے آستان مطلب تا پا کیا گناتا کنوانا سوابنا محرومت دینگی صرف دانا چیگنی بیا بیر آگل سی روجا وشوان خو لکا سواب و نشوری حدیث کرا دی مَا لَمْ يَادَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَتُ عَامَهُ وَشَرَابَا تام <سلام> سره چې د روح خبرې نه پریvide د روح کارونه نه نو دا الله د تې ضرورت نشته ګټي خلاص کا پریې او کا پریني نو کامل او رجال چې د تمام محظورات و نسکه زانو صافه حق یوهال لذینا منو ایمان والاو کوتب علیکم الصيام پرس پرش د پتہ سر او جان کما کوتبال لذینا من قبلکم لکسن چې پرس پرش او پای کال کو جستاسنه په در تشبیح علماء واری صرف او صرف او پر کی و پرزید که ده ها و تعداد که نده گره لعلنکم ترطاقون دیر پارا چی تاس لزان بچ که در گناه در مقصد در وجه دیر چی در گناه بچی ایا من مادودات او دینا در معلوم اشو چی در وجه بسنا نده در محکنون مطلقیم وزد کوئی کما کتبا علالذین منطب لیکو اياما معبودات يعني سومو اياما معبودات روجيون سهي وصورة دشمار دا دشمار رزيلي یو کم دیرس یا دیرس نبی علی السلام هو اي منگا امیان خلقیو اي منگا دومر كتاب نتو لا نتو بو لا نخصو الشهر و بور الشهر ها کزا سوله و لس بریزلی اشاره کې اش شهر وحکذا وحکذا وحکذا میاش دومره ده لاسو راځي او دومره او دومره دیش راځي بیا وی وا شهر وحکذا یو کو تکا وکا میاش دومره ده دومره ده او دومره ده څوشوي یو کان دیش یو کان دیش پکې دی دی, دی او دا دغه په کې کومې زکه خدای نصر دې مخه ارکل و ژرازي کله وړي ته شو کله دې ته دا بدیږي زکه نو دا بعض خلک یو کم ديوست استاد یو خوبم خورې وایږه تا و ګورلې نو یو کم دېش راغلی بسې اتاي شو دې یو پڑھلې دا صحیح وګانو ايام معبودا قران وای تاسو چې دې دا رمضان دې یې چې روجيونی دا نه مې وایي چې دې شو نوذال رمضان میاش کله دیر شوته په دیر شیشې کو د یو کم دیر شووه ته یو کم دیر شیشې فمن کان انکم مریض وا پسوچ استاسو نہ بیمار او علا سفر یی په سفر په عدتوم الیام الخرج فشمي ز در از نوران بیماری روزه نیولې نشي مسافر اگر که طاقت نې هوته روزه نیول سری جایز دی نو سوکه فعیدتو من ایامی نوخار پشمیر دراز و نورونا چکل د بیماری نروخ شي او د سفر نراش شی نو بیاضا دار سمر رل چیز نداری ولی اغروجا بونی سی وعلا اللذی نیتویقونا هم فیديتون طعام مسکین پمانسوخوا آیتون کی یو دام دیوئی اول مانو راوری چی کوئی بیا تاریقات نسخید او دیا نور ماناګانی کوچه د ناسیا نبچی وا علل ذین یفیکو نہو پای کسانو یفیکو نہو چې تاقدر ورځې نیول لري پیډیاتون طعامو مسکین پیډی دی ورکی طعام دی او مسکین ان پیډیرا طعام دی او مسکینا سو مطلب ابتداء کې داسه وا چې کله الله پاک روژه فرض راه مخ حکم داو کو څوک روژه نی سی او که روجه ننیسی نو آغا ده ما خامسو کی یو مسکین نکی دیو دا نیست نیم سوا غنم دا دیو ورکی نو بارا نو چا با چه روجه نیوولا نو آغا با روجه و نیوولا و چه صوب بدا سو چیره روجه را تگرانه نمانه بار ما خامسکو یو سو خیارات کو نو مالدارو فرقو با غنم ورکو یا چا با داگی مکمل چده نیم سواه غنمون سواه بیچه کم دهنو در نور شیزو نبیار ورکو ولکه لگانمون بغیر پورا سواه نو دا ماندار سری با غنم ورکو یا به کجوری ورکو یا به روسی ورکو, ورکو و غریب سری بسکو اگه بروجه و نیم ورد و برار اخلاس شو روس تو بیارهو کمراغی فمن شهیدن انکو مشام رفعی صبح, صبح چه دی میاشی تا حاضری را بریسی نوان شو غریب ماند بی. نو بیا دا حکم منسوخ شو چې نا کمالدار به بروجې نشي که تدریجه بروجې به نشي دا په دې نه کېږي چې یو سره روګا نه ټیو پیډه وایي صحیح وا نو کدا مانشی نو آیت منسوخ شو خو د دینه بغیر نور معناګانی نو آیت د نس نه بچي چې دا مطلب شی بالکل منسوخ دي ځکه اوس روژه پټولو پاز خو د نور معناګانی یو معنا وعلى الذين يطيقونه پاره کسان باندې یوتيقونه د هو زمير پیديتون ترجې کا چې طاقت د پیډی لري نو پیډی ور کې څو عام دیو او مسكينا د دینه مراد سب سايش وا رمضان روزه منيسان او چې بیا اختر را کنا نه سرسایهوم ور کا سرسایه صبر کې چې څوک د سرسایي طاقت لري صاحب نصابی ار سلیمان او سرسایه نشتا غا بازه هونه لې او روجومونی سي او ختر کې ول خرڅ سرسایه ور او باز روجومونی سي او سرسایه مور کی دا یو مانداره دی په روجومونی سي سرسایه به ور کی دا فل غریب په نظر هوځو نه کې دلته به خرڅ سرسایه ور نو یتيقونه هو چې د پیسو للی د پیډي دایو ماناشا دوما مانوال الذین حکم استحبابی ای کسام یتفو نہو چتا تا دروځی د نیول لري نروځه دیوونی شي فدیه تو توان مسكين اما خام ده فدیه تو توان مسكين فدیه ور کی توان دیو مسكينا ما خام ده مسكينا رو جماعت موالي نوダブル ثواب یوسو یو ثواب دروځی دیولو حاصل ک او بل ثواب رس حاصل ک د دې چې غریب له جماعت انتظام ک نو د خپل خبراله نبی رسول الله بچي چا ته دعاوو کوله چا سره دعاوو طلا نو نبی رسول الله ب هغه تابلہ اکلت وعمکم الابرار واثر عندکم الصالحون وصلى عليكم الملائکه ستاسو ډوړې دي نه خامخلقه خوري خلق نه خورا کو نه کیږي دا شپره باندې غلاګره مګورانه په نو بیا ولا پخپله او دا هغه خلک راځي چې هغه بدکار به عملي بدمشانه نوټوي کېږي په صدر انتظار به ومالاصل په څوک ورا تر هغه سواب مېونو شو نو ګوره چې په نه کان یو پري ثواب دیو شو یو دویل نبی عليه السلام مې تاسو سره د ورځې د خلک روزي مادي عرب پدې ډېر زور لګې تستو خیالي په حق تکي هغه دروازه چې دا دبرزور زور د ګول پرځي او د زیارت پراس نو هغه اکثر پدیرو ذخر کروجی نشي اوس هم په عمره کې لاله نو اکثر څوبوري حرام کې تجربه ورکې او یو ګیرا سبوب ورکې بیا لا کې وني دا وری کې د څالوځي نو پدی او اوس هم پر رمضان کې ډیر خیراتونه کوي هغه چې کله زمون په دغورات چالوځه ماته نو خبر ادا دا چې تا سره سره مخام غریب له نو یوزی دا خبری رو جی سوابو شو یوزی لچالا رو جماعت راولا و په و باراق رو جماعت اگر داگر قادر سواب که انتشری داگر سواب نکمی یو گتالا مستقل سواب ملاو شو نو ایک نشو دو شو لگستا دا دو رو جوم را سوابو شو دا دوی مطلب شو دره وعلى اللذین یتویکونهو دا اطواق یتویکو باب افعال نه سلب ما رازی نمانا بدا سپاری خلق و بانی چداری تا ختم شوئے مریض دے دائم شیخ پانیر کبیر بلکل روجہ نشینی والے نبیہ بار دا سڑے د نشینی او دے روجیر بزے بسوار کے پی دیتون توانو مسکین پی دیتون یو مریض دے رمضان کے روجہ نشینی والے اگا بسکین بی یلی ور کی چکه نه بیا د روغې دوه امکانم نه یو ور د سې بمار یا کچې زب بل نو دا نه ده چې مونږ به پیږی ورکو مونږ به بیا را ګرځو ول چې د سې بمار نه چې هغه د روغې درې امکان نه به قزارا ګرځي دا هغه بمار چې د روغې دوه امکان یا یتیکونه معلم علم الشقه چې د دې د مشقت سره چې کندې له طاقت لری روزو ویشي هم خامور دكتر راوالی بیا ووته درکو نه کیږي او سره به ولې بابا پیلار په پدې او هغه بیا لا پدې ډول نه نو دا ډېر پر روزنه راځي مشکل دی نو دا د روزنه نشي پیډه ته هم نشي اول معنا وعلى الذین الله بس خبره په همین خلکو چې هغه تقدر وجه نه لري یبین الله لكم ان تزلوا تک الله تزلوا چه څنګه دلته هم تاسو باندې شو باب افاد لا مقدر کړي لا یتقو نہ چاغه تا کا دروځي نه لري پیډي اړ ورکی توان دی او مسكين فمن تتو اخرن فهو خير له پچاچ په اخلاص سره او کړلنی کین دالا دا دا غوړه دا داغه د دا پاران الګا پی دینه له سیوا ورته له ګنا پته نشټه لري اوس خزمانه الله پاک توبې و ان چې توګه دا شېره دین وې تا پاو پاو ټرکر کا اوس ولار کلکولټر دې که څه شېدا خو د ضروری څو کې کنه پیسې دو نکې جو پیسې دوه نکې یا لکه دا غنم د دې قیمت دی وخت کې تولو کې کمره سي دا نیم فو د غنمو خدای د وختو چې اځو وخت غنم ډیر قیمتي و خا مذر غنم زکر دې سواو وس غنم نیم سواد دی قیمت لګ دی د وربش قیمت څه وړه ده د وربش پوره دی او دارنګي کژورو قیمت دا غینم دی او دو وسو قیمت دا غینم څه وړه دی دا به نشوي دونه پیسې رازيدنه بار خل حسابو کې رچات 2000 یو کا پرې راځي او رچات 3000 راځي ولې چې ازته لنورو شي حسابي یو دلته مونږ تک غنم او تک کلکولیټر دو ناغان کی یو دو ناغان خیر دے غریب دے غنم ورکی کچھ چاله الله واسط کړی داګه کی جوري حساب کینا اگر په کی واسی حساب کی چواری اگر په کی شواری کی اگر په کی لټماتیچ کی چې ډیر پیسې په لګرا شي ناګه دا غنانا چې پینځرو په کې camera از اسلام کې وځه واپس راکړو نا پچا نه ته واخله زسروبه یې اسه خان یا الله زما خ فمان ته تووا اخیرران په خیرونله هو پارهځ ک په بازار نهپېږې چې کله دمان ګړیږې نو موټړکې او د پاسېټوروني او کې د بیا دومررو خیاري چې کو ه 00ه پېې داسې وا دااک دی وان تهڅو مو خیر الله پو دا چې روجییونې ص تاسو چ کله روغې و نو داې غواه تاسو د پارانونتون تا لمون ته چرته تاسو پوهیږئ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دوست متعلق ده ده مخي ايام معبودات سهل لك داشمار رزي كما مياش کري ده رمضان مياش او دهك فضيلت ده رمضان خي شهر رمضان الذي مياش ده رمضان غدا انزل فيه القرآن چه اقتداد نزول شوه ده دپران كده قران ده قران قدر ویښاله راغلو او شروع په دې میاش کې شو و صحیح شو اونځل په قرانو چې نزول ابتدا شوه د پدې کې د قران هدل الناس هدایت ده د اصل په پارا وبینات من الهدى والفرقان او وازین دلائل په کې ده هدایتنا والفرقان فرق راوستل کېره حق او باطل په میان کې الله اکبر هدل الناس دین المراد اصولی مسائل ته ذکر دي وا من الهدى دین المراد فروعی مسائل یہ هدل للناس د دین المراد څخه د قران او دا وبینات من الهدى د دین المراد د مختنو کتابونو د هدایتم په کې واضح دلایل والفرقان وبالصرا وسطون تیرې په مې زها قوا باطل کې قرآن حق باطل جدا کې فمن شهد منكم الشهر فصوم جهادر شستاسنه د دنیا شپه لسم هو پس د دنیا شپه روجي دیونه شي ومن كان مريضا مسوچي لمرا على سفر سفر فعدته من ايام الاخر بشهر ذراذن نا دې دواره ورې راغله اصل کې دته داتا چې فمن شهد منكم الشهر څوک د دنیا ته حاضر شوش تاسو باندې اوږه دا احتمال راځي چې دا پیر او بګې مسافر مرغني مرې سم ما په عزت او په دنیا شویږي دا مې خپل د دنیا کې کېږي راغوم د دنیا کې حاضر دی موجود دی جو انده نه پاګه به پرځین الله هغه لپاره ماښانه پاتونه دي چې نا تا باندې نه دغه پرې چې یا مسافري الله فمن شهد انكم شهر فلیصم هو ومن كان مریض ونوالا سفر سوچی بیماری یا سفری بعیده تمن یابین او خار پشمیر دے درت نورونا څومره دې خوړلیه برابر کړی یرید الله به کوم یسرا الله پتا سدا سان بیا مولانا سید دا اراده علی په خل کو داسا تکلیف نشی روزی وسره بماده هغه تا خودګمدار چماخام کور پروژې کې نه یا مسافر به ګرځې به راوته ده هغه غریب چې نه اوس مخا او کور بلوجی نه الله نو واری حچ بندبانی تکلیف اچي ولا يريد بتمنه اوسره نه واری پتا زو باندې تکلیف ولي تكمل العده ده اللي دفعهه ولي دیر پارا چې قرقټا سوشمیرلا چې کله دې خدای دې داږي پرځه وراو کړې ولتو کافر الله دا هلته دې دې یرید الله به کومو یسره پارا دیر پارا چې لوی بیان لوی بیان کويتا سود الله علامه پارې درې طه تا کوم چې په ځانه کوي رتا تشکرون دیر پارا چې تا سوشکر اتا کې پر دې شکری و مستوبان وَإذا <تصفيق> و اذا سالك عباد عني فيني قريب ربته لما سبق سرسل مخفيو عمل ذکر شو ویسا شش رحمت الله عليه بدرابطیخا مخفیو عمل ذکر شو چې اغا سبب د قرب الهی هغه څه جوړه وا اوس بل عمل ذکر پهی چې هغه سبب د قرب الهی نه چې هغه څه دعا دا ندو دعا چل در تخیی سعیشوان یا مخیوی وَلِكُو کَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاتُ دیده پارا چی دوی بیان که دا اللہ پارا چی تاس تے خودن کڑی دا هدایت کری دے وهم راتا چی سن یولا بیان کنو در تر تا چل خی چلی ونوی اللہ ویزنی سیمان ویدا سالک ایبادی آمی وینی قریهی قلچه تپوسه ستن بندي جام زما زما پباركي حديث شي راض ش کسان را نبي عليه السلام تا او نبي عليه السلام نه تپوسو کو اقريب ونربو نا ونناجي هي ام بعيدن فنادي هي رب دې دېره چې مونږ سره جړغو کو او څنګه لري دې چې مونږ کو الآن الی چې موږ سره د جړګی خبرې وکړو او کالا لري چې موږ ورتوازو او چې ورتوګو نو دا آیې ترې نه الله ویل چې موږ توځرمت نشته او اذا سالک کدا چې تاسو کیسه تا نه ایبادی زمابندګان عني زمہ تبارکی فینی قریب تو توای چې اکی نن زری زدی ما او سوره دېلې سوره قاف کې الله وی و نو نحن اقرب الیه من حبل الورید فانا سمعات کې من دې دې د انسان تا د اړيرات د مریضانو د مریض را غیرت من دې دې والله الله اوجیب دعا و تدا عزت په نعمتات او عادت روان کیږي ځا ته باندې کړ چې دې دعا او بارې زده هر دعا تهونکې دعا قبولومه کله چې دې زمانه دعا وغواړي اوجیب دعو ستدا صحیحو فالی سجیبولی پس سبونوالې دېو کې زمانه 파را ويلو کېنو بيو ایمان دي راولې په ما ان يقين ديو کې پدې چې زما دعا قبولوم لعلهم يرشدون دل پر چې دې پسملار شي دا څرونه شته قبولیت دعا یو فالی سجیبولی دا اللہ د پارا دے قبول والیو کی اگر احکامات دیو منی بے اپا یقین کی چیزا دعا قبلی حدیث کے رازی قدع اللہ وانتم موکلون بالعجابہ دا اللہ نزو آو باری پدا حال کی چیتا سو یقین کروں کی پدا چیزا دعا اللہ قبلی پوشی یقینن اللہ لا یستجیب من قلبِ غافلِ بدافردن الله دعان نقبله غور دلتا الله وي اجيب و دعو و تدعو ايزا دعان ضد دعا قول كدعا قبله دعا ما ندعوان نو اشكال دارازي كخلق دعا جاني غواري اولا اينا قبله نو پكار داري كددي آيات مطابق كلم يوسر دعاو كلم يوسر دعاو كلم يوسر تبوله صحيح شوان نو اللہ دعاګان وی زه قبلومو منګه دعاګان باندې خلص کړی نو دا خبر دې د دا مطلب نه چې څو الله نه ته الله به قبلې نه مقصد اصل دې دا دی چې الله وی چې ځما خوښ شي نو دې قبلومو دا خبره دې په ثبوت د شعر ته ګورو سوره انعام لګراواړه او شابه نر دې آیت 41 سورة انعام اکتالیس بلکی یاو تدعونا وما سیپاران انعام یو سلیتون ہے بلکی یاو تدعونا فیقشفو ما تدعونا ایلیهی انشاء بلکی خواستے اللہ گارا برا بنات کوئی تاسو بلکی تاسو پس لیکای با الله تعالی ما تذرو الیه هغه تکلیف چې را ما دت کوي تاسو دلته الله تعالی ان شاء الله څنګه راګنه کله هغه خواشه نوالا خوخه ایمر چا په دوښه نو دا قران غنې تعالی پیګه مولانا اشرف پی باندې ځم کوی دا ټول نن خشست ازه په دې آیاتونو دا مونږ چې کله دایاتو لراو زیږی د میوږه نرالو ما یخو رازلیږي یخلا سجنا بس ځل نه تنه وي چیرې بس هغه راوارو داتوالا ورو سکل را سردام احساس خدا به صحیح تفسیر د قران پاکه تعالی پیږي چې دا څومره آیاتونه د یو خبره متعلقي څراتا ته ځینې مګر د دعا ذکر دعا دی نه دعا لپاره چې څومره آیاتونه ده ټول هونګې نبی په شان نه جوړي د یو بلې مثالې ذکرېلې په کې چې سوره یتول ذاتو ته ته زه نو بیا به شاله جوړي زکه په دلیل تفسیر تفسیر د قرآن په قرآن باندې نه چې ته دا یاتو نه ستاسو ذهن کې نو یو کله خدا ختم شو چې لکه ته وی الله دې زو دعا قبلو دعا من قبلېږي نو ان شاء الله تعالی ته خو خې نو قبلې مې کړې نو او به نشه دوېن دا الله چې وې دې دې قبلو بهشکه خداچا دعا نه د دعا شرط نه یي چې دا شرط نه یینو الله تعالی تبلې چې دا له شرطو خلاف نه بیاي لته زتا تو یا مثلا تو مثلا چې څوک الله رضا نه فارمونځي نو الله تعالی تبلې کنه خونوم سره شرطو نه موافق نه دا شرط دی او دس تا او دس نه کې اوراغه له او دس سوالاړنيت نه خپل ضرور رکا په پس فرض پاتويمو زده واسه خینا دا کومه کنه نو داو سره خیال یو بشي چې ته به ودا صحیح نه سلو پرودس کې فرض دی یو د دې خط تبریذ یو کړو دا په دې وروي وروي دی چې جرابي مو نو بشي نه نو ګورانه سئته د مون یو کمه مونځ کېږي د دوام شرایع دې چیانا شرطونا پکینو قبولمو شکتیا پکنینو در طولن اول شرط دارے جتا حرام خوری نستا دعان قبری اکل الحلال واللہ ضروری دے تو شیئے ضروری دے اللہ فکر اللہ حدیث کے نبی علیہ السلام دے یو سری پارک یو تیلو سفرا آشا عاصا آز رفررا يَمُدْ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَا يَا رَبِّي يَا رَبِّي وَمَتَابُهُ حَرَام وَمَشْرَبُهُ حَرَام وَمَلْبَتُهُ حَرَام وَغُزِيَ بِالْحَرَام فَعَمَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ يَوْسَلِي بَيْشَدِي بِيْسِبِ لَجَوْنِي تَدِيهُ اللَّرِي زَيْنَبَ بِتُ اللَّهِ تَرَغَلِي سرب د خیر د الله سره باور شوی خو باندې بغیر د وغوا پخوتي ما نټیر لره سفرې کړې بیت الله ته مخه مخه ولاړې وای بیا رب دې دعا وکې خود دې سری پر خې ته حرام دې خوراکې حرامو سکا کې حرامو جوړه دې حرامو ده باټو تربیت په حرامو شوړي فان نا یستجاب لذالک نصرانگی په دې سړی دعا قبول شي دا دعا نه کوي نو اول شرط دا دی چې تمه د حرامو نه ځان ساتئ پاک وراپته نبی رسول الله ته صحابین الله نبی چې الله ما مستجاب چې زه کوم دعا چې الله اراده داري قبول نبی علیہ السلام توئی اټ وی متعمکا تکم مستجاب الدعاء تخفل فراق پاکا نو بیا مستجاب الدعاء شي چې تر سو پورې فراق مردا دین او دعانه تبلیغ د یو شاک بل د علماء ولي کړي دي چې دا دعانه بس تړ کې یم نا وا الله یم لفی دعا کې بچو د انسټړوال امزان کې نراو ولي تت زکریا علیه السلام دعا غфта و غфта و شو د دعای پزړې نوا قال رب اني وهذا العظم مني والشع على الراس شيبا ولم اقم بدعاء ا رب شقیا ته ورته ګډا واري درا در پرې هو دیناله سر سپین شو او کیسه شو او بیا وایڅه عالم اپ کوم رب شکیه نو دعا کې بس تر والے نه کې کله سوکرا شي وير او په دې نو موږ ته دواې وې تا په ماډر شیل دا نه موږ سو ته وټرې وو مکه نو صواب و دي د دعا سره لې را کړی لا نو چې کړي دې د بیا م او بل دا دې دعا کې نشرب دای دا دا چې دعا با په حضور قلبي باندې کې داسې باندې چې او که څنډه کړه کرے دماو کې نو داخله چې دعا کوي کنه الله دې مپو کې بل او په قوتم ګور او دته وګوره او په یو سابره څخه ماو په خو مور پلاور ماو په یاو په نیټو په ټولونو وځي کنه دا وَاَامَنُوا بِالْإِجَابَةِ وَعْلَمُوا اَنَّ اللهَ لَا يَسْتَجِيبُ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ دعا دله نغواړې چې ستایې کېنی چې دا الله قبلې او خو شچې کېنی ان الله دعا نه قبلې د غافل ذلنان الله الله اول دا پکړه چې داسې برکې کړه چې دعا کې وسه چې رې سخه چته سره د پرې نه ده کنه نو بس ځااو وکړه که تاسو خیالي ده ماشومان نه ده دغه له مور او پلار څخه چې څه وغوړي نو څه پاتان نه اوري چې پر سره تا ویو ماشوال نه علاوه په لري ماتي نشته داندني شته بابا کنه څه سره لري نه نه لا څه سره یوچني شته داغهونی یوته نه مالا به راکه ماته هوه ماته پکوهه ایا خان چې برتور ته ورته خلک راځي ناګب یا ور سره ته چې مالا به نو چې ته ماته نیشره نو مالا به سيراکه نو کده سره نه نه لوړ بدلانی ماته یي زرا کده به ماته کوم نو چې کله تاګه جاری مکه بیا دیر مشمو رب لاوی ورسته کده لا سوپی نسره دی او پی خیر دلو پس کوم سببات پر نن په ما موندې ورکي نو الله توجه او بچو بچو غو توجهه نو کله الله رحمت کوجو شره چې الله وایي چې دا فرده بس پر څه نه کوي چې دا فارموله قبول نو ما سره نماز پیرا چې قبولې تماوه دا سماقي شکر وکړ کنه جاريونی سره پتاوار امی دالي علاه کیسه نہ کل کړې دا هغه باندې دې روخو قرضونه قرضات بچراوې قرض وکړل کې او ته پیسې وایشتل کاندل یوازې بده به وکړو بسيطه مو او ته دا هرڅه ویا وې پلوتونہ داکه ماشوم خوشا دزه دغه پیداش ټول باندې اوله د شیخ علي شو ماشوم تل پیسي ولدا د تکینا له نورو باندې پدز د استا باندې پدز شو دیشه بتالم دا بل څا چې ماشوم کینا سوی تا دا نوښت له مور به وی پیسي پردا نو یې ماسره پونیشتا په دویل کارلز د سام ماشوم غلو صبر نه کوله ته و تا مال په شهره نه کړې ما به وسمو روئ کور دي نو ما شو ځاري او دهل کبیره مناسته د خلک کمهرا نشته دوله غږ کی زنم یاده پشه وڅکه چې ما شو او هغه مو سره نه ځي نو ما شو سره له قضياته وکړه لږ وخت بعد یو سره راغله ايو تلې يراوله د دې عالم په ورغله دا واخله او ټول ضرورتونه کې استعمال کا دا چې هغه کلیستال په هغه ټول خلک راوښتل اوله غماسول له خپل پیسې ورکړي او بیا راځم را خلک راغلي واغې خپل قرضونه ورکړه یو کس په تاسو ښیچي دا څه پیسې و چې دا سره څنګه راغلو دا تاسو وګورئ د ماشوم سره دا ولي ولمره مغو مالا ته وې چې الله مار تنظیم برابر په خداسي جوړوي نو ورته او تاسو مأمات سره یو په لکه مونږ سواله الله څنګه سي وی چې الله ته وی سړي سره څه اسباب له برابر ته چې دروم ډاکټر نو دا ما شو مودا الله ته وجا چې الله ما مور وي اوګه ما سره با پیسې نه یې نو چې دا الله ته وجل نو دا الله رحمت ته جوشک راغی نو د دې د جراد او جن الله مهربانه شو نو تاسو په لکه واڅ او علم تلګرا له بس دله مې مرګ نطجارکه ډیر کار دی او تعالی افضل هغه ضرورت هغه په ورځ کې پورې ځاله چې تر سوی د پورکړې نه دی او بل ستا به یقین دی چې لکه په څومره نه بدل دا یو د رب در دی چې د دانا نوسب براکي دا نه ته کالانه ګونو پلاني لوبګانو چې پلاني نه چې چا د زشل درکونه مالوی زمانہ د نصیب زمانہ دی خان ستابه دا یقینی چنده یو ذات ده چې ده بازمان حاجد کرد تا پا دیگی را دو وارا که بورا نشتو نمیارا شده برانه تا پوسو که و لکه دا سه حت تا خنوم نیوده سه دنی که بل داره چه دارتکم به واری چه دار بجائز کار, کار بنایی دا جائز شی شوال بکی بل داره چه ستابه دی دعا که بان سشی تزروعی عاجزی اللہ خوف <خورت> بام پتاکی دا اللہ نئی تاو رجاو تمبام دا نه نکے مداومت بای همیشہ بے با گئی چې کلی وارو کلی بست پیداوا خشوب بام که عجیزی او غموم بای آمد وعب وارو دانچه صرف زان تایو لگا بمانده با چی را دلیو او خود را و منزی اوک و یا اللہ یو پا مارا خامو که یو پا دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بای که جوری کې نو تاسو خاص څه ویلای چې همدې یو ما چې جګری چالو ورنۍ نبی صلی الله علیه وسلم د 3 بجې تما ته لیدل د اوخ بلې تما ته علامه ابن تيميه لیکلیو چی دعا وخته و یا الله یو په یو ما په انرحم کومو رپیچا پکاله چا او تر چې لګا دا الله رحمت وړو وسیله تي ولي بنو خلقو ګرځې نو انانه په الله باندې بوج نه نو دا پر الله وڅیږي نه هو تاسو وڅیږي دا تنهه ته ورسومي ته یې سینا چاله کور لور کینل امتیاز پکې ونه دا باندې خلک کیم کا یې ما له پاره پکې special دعا وکړه هغه کدا عمل خو دا له چې په عامه کې تمرشی الله ټول مریضانو روغ کړو چې تل پګیرالي دی موږ نه special دا کړي ټول اجازه نه موږ ته زام لرو او special رزق special مال رالوړ اله <الكا> پر سنتیا مکه ټول له واه او ګور چې ته چې په ما الله رحمني نو تبله دعا کوه تعالی په فرشته دعا په دعا کې سنتیا مکه واه چې ته چاله دعا ور په فرشوي امين ولا کبي لسي هي الله دې ستاسو دعا قبول کړي او دایې په مثله الله تعالی ده نو څو پیدا کې پاتې شو نو دا شرطونه دي خان په دعا کې او ګورن قطبي لري چلو دعا د قبل دو اوقات دي او احوال دي تاریکه دي غیر خیر او ساتو ډیره حساسه په لارو خیر وغواړم خو لکه بعضی اوقات دا سبيچ په دغه دعا خامخه قبلی نه دي نو دا غی اهتمام کوه و ذالک ک سحر لکه د پښمنۍ ته اغه دعا قبل نه حدیث کې راځي د فرض پس دعا لري را قبل نه او پښمنۍ ته لپاره را قبل کې دې په لار اهتمام کوه د فرض منځنبا پس کولې په کوندي ماندی چې سنتو نه پس یې دی غوړل واړو د فرض منځنبا ته ځیناوو آیې عجیب دي ګانا په شتامت ورځ علی مونږه جدا ځای په خاطر سنتو نه پس د فرض نه پس تاریک شي او بیره سنتو نه پس یې ورواړل هغه کده د فرض نه پس یې ورواړل د وګور دارنګي درو جماتي پټه يې فلزن انت مخ کې کينا او درو جماتي پټه کې دالګه دعا غوښته و او خپر سټ کې دلي وغوړل زمون خلکو ته د دعا مون نه یادا سي به د صلاح څوول څو وی او چې څو وی کله نه ځکه ته عادت نه نه نه دا یو وخت خدای دعا اعتماد کوا او جسرې کړه مانی هغه واړه آغار انگی اذان او د اقامت پر مابین کې چې کبوه دهغه وخت کوم یو لختي د جمعې د کوم غړو راتنه نشونه ته دعا ده د رنگي د شروع او د مازیګر پرمینځ وخت د جمعې پرث پر د ټول او شته چې حدیث کې راځي علی سره د چا دعا موافق وګانا علی الله تبارک وته خدا ته نه معلوم دي د ټولو لرست د دعای ته مخه ورته لګلګ سواله دارنګي اوقاتل استراغ استراحي حالت دي په دې وخت کې دعاګان له دې څخه پردي دي مسافرې په دوران کې دعاګې راخه پردي دي مسافر نه مسافر د سفر دعا کوي د دغه دعا له دې راخه پردي دي دارنګي د بیمارۍ په حالت کې بیمار له علاج شارت ویله د دعا مانو د بیماری په حالت کې دعا حق طبي داري عيدل زول المطول چې کله باران را وري پدې او قاتو کې دعاګانې الله دې یې قبلې خصوصا داولانه باران سات کې چې راځي دې طلبو درې گو حديث سيراوي اسلام رسول باران بارادي معذوب او تلاثينه سرګندګلا سره او تو درې تا ا دایم سره له دې ځې چې سات کې پنې نه دې دغه خپل جوړ علیک پرېروش د دې د باندې اولی ګرڅل کی او بل والسف فی سبیل الله چې کله د jihad کې مو سب په اوته د دشمن مخابلي په څ سره رواني وو غواړل دا انګې په حرام د دعا ته راحتمان کوه خاص کر په ملتزم کې مقام ابراهيم کې صفا او مروه کې طواف کې خاص ځای نه دي چې د دې د دعاګانې رسې قدیس او قران د ختم کوونکي دا قرطبی هونه دی ولکتا زینه دی قرطبی لانه دی الان بطاق قرطبی دا بیا پا داگه که دی کلی دی مقدمه تلسیر قرطبی که دا قرآن چکم حقوق دیگه نا او آداب دی مپایی که دا دی کلی دی چه انس رد بیلامه بچه ختم کوو خپل پروان ټول راون که دا زمان ختمی راغون شي د ختم پاکر که دعا کب لی دا دی انتماع سیده ویدازا لکه عبادی عمی کلچی تپوسکیستان بندگان زمان زمان پبارکی فا اینی قریب یقین انزی منیز دیو جیب و دعوت دعی زد قبلو ما دعا دعا دعا کونکی زد دعانی کلچی دعا و بار زمانا ولیستا جیبولی پستا بول والی دو کماد پارا ولی بی او ایمان دی رو نی پرمال اللهم یر شدون دی در پارا چی دی پسا او گوانا دعاۃ تا تمام ظواイル او مسائل بیان کر بي. خود دعا طریقہ دا داغی کلی دی شرع عقیدہ توحیدہ قال تیر تمسول بذوات الفاضلہ والدعاء من ازل العبادات والعبادات مبناها على السنه والاتباع لا على الهوى والابتداع دعا پر عبادتونو کې بهتري عبادت ده او د عبادت تو بنیاد په سنت او په اتباب ده نه په خوایښت او په بدعاه باندې بعض خلکو یې نشه تو وحید او والا دعا نه مانی دا بیر کول اعتراضه او ضروري تاسو تمام ختم وی دا الزمونه لیکلوې خیرات نه مانی کلمې دعا نه کله وېक्षात او پیډیا نه مني حیات الانبیا نه مني کله وې د یالدا خبر نه دا ټول دان نه دا ټول درو من هر څه زمانو خوچه د قران د سنت موافق دعا مین تراسو مر مسائل ذکر کړل کما نه نه لغما لاس لګیا دعا موږ صرف سواب نام دانو د عبادت درو ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فرمه الدعاء هو العبادة او بحترين عبادت ديگن الدعاء مخ العبادة خما دل تلويله چه درس عبادت تما توخايا چه اغلساء فقفل سرقی عبادت کی بده شریعت خیال ساته کنا زن چه ده شریعت نصابیتی یا مشانعو کا یور دعاء ده ده پرز منزم قسم غارا د سنت نفسه غواړه بغیر د منځل غواړه چې ستې مته غواړي نو دا معنی چې د توب دعا نه غواړي یا شو خو اجتماع په دعا کې اوب جمع دعا وختل منګ دې ته بتعت دعا کبعد الفرايض په جمع کې اوب بد لکه بعده سمنه پجامه کې ان انس شله بلع او دسي جماه یو هو هيئه اجتماعي هيئه اجتماعي مطلب ده لکه ور و مختبيانو سلام درزاولې ذکر اسکار او قرط امامو ځاله دعا کې لازم اچت کړی مختبيانو ځاله دعا کې لازم اچت کړی خو د ایمان داخګل نه ده او نه ده مختبيانو داخګل چې یوزې بلاسو چتو یوزې به کته کړو خدابه کلمہ طول لا سوچ چتکری دی ده ہے اته اجتماع کاری خو دعا اجتماعی نغه ایمان دعاء لا صرف لا بس کومه خلاص راخل مختبل لا ضرورت شغه خپل دعاء غوانی مختدی خلاص کی ادا مخلص راکا کی ایمان ته لا ضرورت شغه دعاء غوانی سوکه مختبص کی سوکه رس تفصیده ات اجتماعی دی خو ال شکل خلقا صورت تا غ جوړ دی خو لیکن دعاء ته اجتماع کې التزام نه لکه نساله ناشري لکه سار وختي خلک راغلي دي او جمعات کې ناش ته تده تناسي سبب وي راتناسي راتناسي ولنت ناشي ځانته تلاوت کوي مچ جمعات ته خلک راځم نشي وا دلته کسات تلاوت کوي ناش ور جمعې ډېر کسان پکې ناشي شکر د جن اختیارې خوده جمع نه لا اړ یو ځان د ځان تلاوت کوي داسې کا وحشي نو ګناشي خودسې چې لکه امام فضول باندې کلمو وي کول مطلبیہ مسل اللہ صلی اللہ بیا دی مقتدی دعاخ لا سکلہ د فرض د امام مخ ته په مخلاص نشی یا ایمان دعاخ لا سکلہ د فرض دانی چې خپل دعا وای ازم خپل د زړه داوو په بیا را یا ان خارې په خلاص نه وي نو دا هي عبد ولا ول تنظیم د دې داسه شری بدعت کدا د سنتو نفسی نو عم صرف منصر پر جامہ باندې ده د پس کلل امر نفس ہی په ذل باریکی شان و شاع رحمت الله علیه کریم شان و شاع سے هر یو د خپل نفس مالک ده کله که دوا غوالي پر سمې منصر پر جامه له من سنت پر جامنه یادو سنت پر جام باندې ګنا په تلل نه دوا بسنګ پر جام باندې بدعت نه بس چې نبی علی السلام اگر ده پرد و نفس داستی پا جمع دعانه را سابق چیه اگر دعا کوله و صحابو پی آمین وی ولکه بازی جماعتون را که دازی کنه امام دعا پیه و دسته د آمین آمین وی داده وخیط و حدیث نشتا سونت و نفس پرد ویچه وکلنه سونت بنابیدی اسلام پا کول که کول نو کچرتا ده سونت و نفس دعای کھڑه وی نو نبیدی اسلام با مسلمانی پاکو کرنه نسوب داسا بیتا ولیشی چی وفر سکور نرادنه دی خجمات که دعا بجمع کردن او نسوب داسا بیتا ولیشی چیگنی همیشه بی سنت پا مسلک دوله بیا بی مخرگر زو صحیح ون دا صرف منگانا دا تمام علماء ری کلی دی او نور بزرسو بیانا دا علوم دیر بند لیکنی بطاوه دا علوم دیر بند او مفت محمود سی فخبلا پتاوه کی پس لور زیر کلی دا چدا بیده پیاو جیل کې ضروري دي سیدا خو که زو ساده حواله بیا به خبر نه دی نو د شي خلاصه کې درته صرف ویلا وحل لکم لیله تصيام الرفسو الى نسائكم حلال لتا سره پارا اوس پتی کې بیان د وقت او څوم نه چې روزګ ورې د سبانه تر ماخامه د شپې روز بیا نه دي شپې کې یو سره خراب کیښه کیږي بی سره قربان کې نجائز ده او ده فا افتداء كي دا حكم مغلما وي چه دا رجبا دا او دا كيدو نفات شروع كي دا او دا شبي قربانا سو اغمانا نو دا اجازت راقی ركو اوحل تا كي لوي اوحل لكم ليلة السوية من حلال قريشي وي ديستاس لفارة فشبي درو جاكي ار رفاسو الى نسائكم جماع خل بي بيان سا هن لباسو دای جامید استا سو وانکم لباسلله عنا تاسو جامید دیل پارا هن لباسلکم سره پجامو پچی نو لخذه د پارا پرده خاون او د خاون د پارا پردا هغه خزا سره د پارا جاما دا سره سکون دی زنانه د پارا جاما سکون دی ځکه جاما نه ګرمۍ مدی کیږي خپل دی کی يخنه کی گر میں جوڑے وان چھ نو بدن رکھ بدن شگاں ش او سزے کہ پون گرنے کی نریجا جوڑا بدن چھ نہ ونوارو ہا کرمایش نہ بچی انسان تو سکون ملاوی نو د سڑی دا سکون خذداو د خذدا پار سکون اگا خاون دے بل سڑے جسن یو جامے تہ محتاج یو زنانہ محتاج رجامے نو دشان سڑے خذتاو خذہ خاون تہ محتاج دا بغیر زیدی یو بل گزارا غرام او جاما اغه صفای سوتری نمون سکي خو چې جاما پلیتي نموز بنه کوي نو چې حدا مسلمان نه وي نو نکافي یو حدا مشرک ارمikai و سران کي هن لباس الله کوم د جاميل استا سوي نه پردا د پارا عالم الله کو دل نن کوم تاسو کوم ته تاسو کو جه نقصان کې مچاول فلزان نه ک الله د تبشې قربان نه جایز کړي فتاب علیکم پس مې ربانی وکړه پتاه سده حکم لته آسان ک وافان کومه پیو وکړه تاسو ته فلان افشرو غن پسوس چې ما کوي دې سره امر دې به حد پاره نه جایز شو وقت وو دې شيخه وقت ما كتب الله لكم لتويهغه چې مقرر کړي دې الله تاسو سده پاره سوشه رخصت یا انی لیلۃ القدر معالم التنزیل وی زال لیلۃ القدر تعالی شی پر رمضان کی اوریں رمضان مبارک شپلا چې ز غی عبادت به زرم یا شید عبادتنا بهتر دی نو رمضان کې بزور لګئ چې دې کې دشبی تہجد کوان ذکر کوا عبادت کوان او د تراوین کوا تختمخه په دې شیکانه زکه دا نه به د ټولګي شروع کیږي ما شروع کیږي نو چې ته د ما سفر منظم کړی او سره سونه هم کړی وتر او کې او تاوین کې نو که د شپې هو سره کې خلانو ملانو لري تلینو تا فوګرانی کنه خان نو دا په ټولنه کې څنګه پر تختی دا ګډاګان چالي شي تختی دی د جمعې پری او اځل اختر تختی دی چې نمبر چپلار راټی هله که خ یاد اوسه وقت او ما كتب الله لكم بلا ولته یو غچو مقرر کړی دی الله تعالی سره پارا رخصت په اكل او شرب کې مخام دي وځمات کړان نو ځنه راته گزرم جوړول چې نه نو مرا خصيره ده خرا اوس په وړه ده باندې باندې قران کوځه دی نفسه قران څنګه په دې نشته چې اسکي په نړۍ پرې کو بس کې کشرته په خوړیا چې موږ قرار کړی دی او تاسو ما كتب الله لكم یا هغه اولاد دې نه کولات ځان له غوړې دانه چې صرف جما کې او دوه بچي اچھے بس کنا ځان له نیک اولادو کوشش کوي و وقلوا اشربوا خريص که حتى يبيان لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود خريص که تر دې چې خښ شي تاسو تا غار تک سپین دا غار تک تورنا من الفجر دسبانا ان شحت نشور از فجر نه مراد دنه چله کتور تارونه به نه نه شپیا رحمت نشور نه صباح ثم اصل مصیا میللل بیا پرکه روزه ترشپی پوری وشمنی نہ ترشپی ولا تباشرو النشفل کتوخ نہ شروع کی ماخام پرماخام ولا تباشرو بنو جما متوی زنان او سره وانک ماکه فونا فل مساجد ګور رمضان کی د شپې قربان حلال خدا غیچاله په د پاره چې څوک اعتکاف تر نه دي ناس چې څوک خلیه عشرہ کې اعتکاف تکې ناس به بل څه ذ قربان نه کوي صحیح شو والا تباشروه النا جما مکویدې سلامتمه کې فون فی اعتکاف کوئ کې پجماتونکو تل حدود الله پلا تقربوها اعتکاف په بعد خلق پس حراغان کناس دی مونگر دا اتکاب کوئی دیگر نسی پی اتکاب دا پار المقصود پی المسجد دی جمعات کناس دا وانتما که فونت پی المساجد البتا دایو مساله اختلافی دا چه زنانان اغب اتکاب خمزه نو بازی علماء وائی چه زنانان عقب اعتکاف جمعات کی گئی نبی سلام السلام کے زمانہ کے بزرانا جمعات کرتے ہیں اس ان کے منورا کہ جب لے نزون اعتکاف لبنے نزی نزانا میں اعتکاف نشہ خب احمد دعائی رب العالمین کے لیے لکھ لیے لے دل فی الايه علی صحت اعتکاف المرءۃ پہ غیر المسجد بدی ایا دلیل نیولې شوې دي چې د زنانا اته کا د جمعهټ نه بغیر کېږي نه پورته ولي علی ان بناءن علی ان لا تدخل فی خلاف فی طاب الرجال بدی اعتبار چې خذا د سرو پخیتاب کې داخله نه ده مدته هو انتم عاکفون فی المساجد ده کنا سړو ته ویل دغه ذکر انتم نوتا د مذكر د لپاره شوہ زنانه د لپاره اعتکاف وکور کی جایز احکام القران د امام علی دا ابو بکر جساس اوی خلیبی وقد اختلف القهاو په موزه اعتکاف النساء وقاحو د زنانو د اعتکاف پر زبره کې اختلاف کړی چې د اعتکاف کم ځای کې کړي نو فقال ابو حنیفه و ابو يوسف و محمد و زفر امام ابو حنيفه امام ابو يوسف امام محمد و امام زفر ټول وايي لا تعتكف المراه الا في مسجد بيته ها خذب اعتکاف نه کي مسجد رپورټ پجماعت پو ولا تعتكف في مسجد جماعهل اور د جماعت کي چې کله کې جمع کوي په اعتکاف تنه کوي نه دخل د اعتکاف زيدو خروج او نو کو کا هم لیکلی والماۃ الطاعفه په مسجد بیتحاخ خذو اعتکاف کئی د کور کو جماعت کوي کور کې جماعت څه مطلب یو بعضی خذو څه چې بس یو غټ راټینټو د اعتکاف ته کېله کوشش دا وکه چې په جوړ کې یو زیات آسی برابر کا چې پایې کې څه کې مشکل کور په وروټ کې مو دیګا یو غټ داسې جوړ کا یو ځای چې پائی کې مونږ روزانه او کنینو د دی اعتکاب نمخی بس برابر کو بیا امیشه در پار استعماله وان چه زمونږ در کور جماعت شو بس دارید دا حکم در دا عام جماعت نده خلی که در خام خلی در عام کور نه بادر جلی سپاس و تری و محکوز زی زیو زرنو ویسا تطولی ویسا شد سر رحمت اللہ علی جوانده یو کس کور رو کرد و دعوت کرد مشیخ سرما تلید دست ریسیم تاسو ملمانه یو در تور مرگرو تی د په مسأله د وضو، اصرېمو دې شخص یو ګرځو موږ مسرف هغه ما دا د ناپوګې داله د ناپوګې دا بګیتلاني ته وړولاند مستقل هیڅ شی شو او اپای کې راسي د دو څه برابر راسي چې صاحب په کې چول دا پورتا خالی کار پد وای سكونه پښکل والله چې ما کې توکتل درس دې خوان دې را راک ځکه چې د سړي وش کېږي چې هر انسان په کول کې داسي یو قوت ته ز برابر کی او چې کله په سره په کول کې موږ یې اټنانې کې چې په ما غوځي کېږي دې خوان کې ده زمون کورونه کې هویا په او په کې خرمانه لري دغه واس ګوت کې په غواړ لري په غواړه په کې چرګان منډي وي او ما شمان منډي په مخه تیریږي او دا ویښ نو کول تاسو الله اکبر او یې غوتلې بیا لري ا لکه څه په وټ کې صحیح ځای په برابر پیدا داخله د مسکلو مشتګر وایو بس او شروع په واچل نو ګور دکشان یو ګوت یوزه برای بروان او پای که رزنانه اتکار تناستی دا خخواه دارم سه اشوان زمان در اخناق و مذب داره چی در دا جاییست اللہ و اللہ و انتما که فی المساجر او در وجه صدا جمعت کتکار در دیر پارلی چی جمع بدن نقضا کی گی جمع بدن کی گی نم پا خود جمعشتن او جمع پیشتن نشتن نشتن در در حقوق اتکار کی, کی نیکن فسلتم ردت چې دا عام زینب لکه بدلی پاسې دې د مزد لپاره جوړ وان کما کېونه په المساجد چې تاسو ته تکاپه اون کې فوج حدود الله دغه دې پوری د الله بلا تقربوها پسمنې وګګي لیتا کم شریعت مناهې دې هیڅ باندې نه وګګي کذاریک ایبائن الله آیات هی لناس لہو میتقون دانګي بیانې الله یتنخل خلق د درپرهه چې دداخل ازامبچ ک بنانا وَلَا تا پلو اموالله کوم ب نه قم بباتلي و وط لوبه الحکام ولا پلو اموواله قمنا قمبات دا سلوورم حکمرشش رت نهه چېتملې من شي نوله بمل ک عمل رااج اوله مشاهد د د قابل شي چې د اللاوي <سؤال> ولا تاكو دوه ولكم مخريتا سو معلومه قلبينكم پر پرنيست کي بل باطلي په غلطه طريقا غير شرعي طريقا وتطلب بها الى الحكام ومظلم دول الحاكمان تا تاكورو فرقه من والي الناس بالاسم وانتم عالمون ده په راته چې تاسو پري وني سده ما معلومه خلکو او تاسو څه کوي چې دانا وادا ګور چې شوتامي نو صحیح په سلنه کې د لمکه په بابو کې کوم درلار ما څه باکه سره سو مخکې مساله و دروږې رۆځه کې دته مې چې ګور حلال خوراک د سبکه مې ما څه و کړې د قزان بند کې نه دی و او سوي چې مسلمان په رۆځه کې هله حلال امزان ساتلو ته چې ګور څرخه وي او سره رۆځي نه په څه دنه رشوت ترلاسه کولو د نه د عامنه چې ته د وله سره عادت شې نو رشوت نه ځنو ساته رشوتونه مخره ده پر به حق مخره وګوره دلته رشوت نه وین خان هر حرام مال نه ځان ساته باطل ویل کنه قرطبی لیکلی دی فیاذو فل فی هاذا القمال پدې کې مولانا سره چرې کنه جواریوم داخلا څه شي جواری نن صبا جواری رعام سره خوبس لورته ګوري کنه لیوسفرت وجمشری او خپිබل څوک یې ګټي او څوک یې بيغي دا حرام اره نو اول به کې دا داخلا لا دا. چې دا پر دې ما په غلطه طریقه مخرا دا رنګي ول دو ګم په کې داخلا دا. لا یو سړی ته ضروبو وې غلط شی په خرڅي زمکه کاغذ نشي شولې په خرڅ کړل کور تاسو رثبوت نشته پر کور په اساس یا غوا می خدغه بلکل <سؤال> د کار نه درته په بدرو پتونو صفاتونو خارسه ټول <سؤال> څومره اجازه خلک چې سکے چې دا سبزی دا او غیره خونددار سرونه برابرې او خیر کیفیت کوي کله ټول <سؤال> په دې کې داخلي دارنګي اول غصوب د چا نه څه په زور سب کول هغه کمزورنه اللهو کمزور نه نه کنه الله پر قیامت کې سري صاف کوي داري وجحد الحقوق د چا د حقونو انکار کول رور دغه خور ددا بل مسلمان دې ساسره حق دی او ته نشته زکاته کی زوري زمانه والا دا ټول په داخلی کې داخلي ومالا تفيب بهي نفس مالكي هي او هغه شي چې داري د دا مالک نفس پانه خوشاله نه ني نصه بادشه مې له یوسارے لاگن ہا حضور حضور نہ بس اس صفاتلک او یرا بس دا تمام اگر یرا گنا حیا و جسو پیری اتو ہی بیاکھے چلے شی دیو یرا بس ماتے ماپ کلاوز نہ نے واگا دمے جمات اجازت کرے کیا اجازت لا یحل مال امرئ منہو الا مال امرئ الا بیبی نفس الملک خبردار د هیڅ او مسلمان مال حلال نه مگر اعلی چلاغت به خوشاله دي دلته ماغه به سلام یې کولې ما ان نظرو بالاخلاص الی مسائل الثلاث په یوه کې درې مثالې ما لیکلې دي چې د پدمل کناروا دي یو پدېښتونو کې پروګرامونو کې خرج چاندې راوندي نو اکثر دا شي چې وسړی زره نه او دوی پی په پیسې را اوبمه زنيڅ څه نه لښته بټو ته والي او دانا په زور ته زاويه 150 درجه والي وي تاسا ناشه هغه ته ته یو زین او د تیوالي نو مالي چي چي د دې دی کا باندې صدقه او پروګرامونه را سې نه ني لکه ختم کړي چې اوس شي غرا دي مټې دې راوږه پروګرام چني کیږي نو زور پچاوه نشته چره په خپل ځان راوړل او ته وېدون زده نه راغما خار هغه وندوي یا در جمعاتونو که در ختمونو پشپاوانی زیاد در ناغانی که وی پلک پلک والا برد کنه را گولیو در شمیانی وی در صورتوی در پلک پلک چی که یا رسیدو در شیطاری دان اجایز در جمعات نبا در ناوی کورتا غلط تی او یو در تراوی دان خلک خلق کوي چې چه تاوی چه داگه نموز نده اما مولاو پس دیر زوری چه که مولاو پا سوید پیر روی چه نپی خبلت پویی یو نور پس مقتدیان پوییی ویداریر خطاک لکاری سیمده اجیدار بودری پر گیساریم پخال کواری اگا با یکونان برم نی دا ناجائز دی دا درید اس خبری ما پایی میلی کلوی نو گولی یو چه دی یو سری زر پر کمشی خوشالا نی کتی تی واغ می دا تالا آرام دی کتی تی با خامخم راو دی دا ناجائز او حرمت خوش شریعا یا یو شیر شریعت حرام کرده اگرچه اگم مالک پر خوش آده کمحر البغی لکه ده زناکار خضر پیسی زنا شریعت حرام کرده ده دارگی پیسی ارام میری او تیف پکل خوش آده پر زنا چلو ورکه نونا رو آده دارانگی کاهل پیسی ورکه چی آدمانه غلاگانی معلومه یا پر سالو نوه او درو ما څارې لدارنګه شراب او پیسې د خینجل پیسې نور دا څه څنګه چې دا ټول ناروایې سود سودا څه خوشحالي او سن در کې بیا ناروایې دیو یوشه ما خو په زور تنه دیارسته بخپله په خیال راو بخپله په خیال راو دا خو بیا ناروایې الله وی والا تا کولوا ولکم یا څه رشوت دې ته کې دا کوي مخول معلومه خپل بینکم په خپل می کې بل باطلی په ورتد لو به حکم مزورنده وی دلار حاکمان وتان زولنداول لکه چسپټره وروډې زولند کړی واره دینه تروتږي کنه نو داما غشست ګوري او غلطی پیدا او حکامه وی رشوت پال چلناره واو چې ابن عافیه وی له ان الحکامه حاکمان په دې دا ګمان چې رشوت اور تبوی دعوے میں العديد <سؤال> زمانے حاکمان اگوی وے قلت لامن الحکاما قلتوی قلت فل حکام عین الرشا حاکمان عین الرشوت بارنی لا ما ظننا ندات گمان لا حول ولا قوت الا بالله خدا کلمو خدا خوفلی چلے کدا نے بچ کے لتاکلو فرينا من اول الناس بالاسم وانتم تعلمون درس پاره چوپره تاسو یو سد معلومه ده خلقونه په ګنا او تاسو خپويږئ چې داشي نه راواده يس الون کان الاهل لم مخک <ما> <سلام> مساله د <سلام> روزي ذکر شو اوس د روزي د دنیا شته ذکر کوي دغه د دنیا شته ذکر کوي نبي چدا کوم میکل ورشی او کله لو یشنی کی څه اهمیت ما ته جواب یسالونک عن الاهل لا تفوس استانا په بارته بیا شکی کو تور توه یم اوقات للناس والحج د دې پرده مقرره ولود خلکو د پرده حج دیګه د حج خلق وخت نور نو چوک چاته ستیم خې په دنیا څو اغرازی کنه تا ولیسل في الربع بتاعط بيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى ندې کې دا شراط ته وای تاسې ګرونه ته تا د شاګانو دارينا لکه دې کې دا ریچار چې ځان بچیږي د ګنانا د دې ربات ما سبق سره سره او بيزي تقوسونه مته وای لکه څنګه چې دا کار تاسې غلط دي کې باندې خلک دا وو چې هغه حج تلارل یا عمره تلارل. نو چه واپس با ده کور حج نرادل نو آغی با کور تا پا دروازه بانده نتلل. وید پا ده دروازه من ده گناهون سر دنشوی و برشوی و دا ده گناهون رو نو یا به وقت دیوان و گرزو او یا به قمرفایه پشار خود ده. ده یوراسه می نو دا کار غلط. ده دنه ای کار نده. په دې وخت کې خلکو کې اوراسه ده اګه دان چې څوک د حج یا د عمره نه راضي نو دې به زیو د کجلو لخت عبادت کو ترې او لکه دای دمره یو رسم ګرځولې چې خو دې خبر چې دا را پیدا نکړځنه کې خو خامخا به زیات بشلخت براولې یو پا یو په خپل خپل په دې کې بېل نه او قدامی لیکن چه دا عمره با نه بیا یاو کس تنیوه نه کور <مدرس> کې د تجور وونه وان ما یا را <مدرس> دارتوه توقب و دخل کننه تنگ را دلی مای زنگ چه دخلت حج نه یا عمره نه در جنو تاپس برا دی چه ماری اوز دوسان گرا کر ماقه استاجی تیختی را دلتی را دلی خوبا سوی خاما خرطو کرا دی او دوست او را دوی چه من لبا دوا ن نو کنیرا کټ کومه مخ پکې کرا کټ کومه له سنن د دې چیزو څخه یو براکړو نو یوازې اوس چې چاله را کټ او چاله چې بیا به دې له لخت ختمې نبي هغه تخاو کما ځبې زمانه د بچو راغې نه ولا وروما چې هغه ته مه مال راکړه ا دې رضا کومه لکدومره اهتمام او اټدام ضرورت څه دی دا, دا مطلب دی چې بغیر د دې بکور کلي شته دا ټول فزول کارونه یا دازیشل غاډه د څه کړي ته مې دغه ناوی ده او یا دومره سیري ورته ورچو دې د سچو شوغه شکر به سچ الله حد نه امری دا قوت ده نور څه تاسو دروته متا پرذلیا د ښا ولیسل بیرو به انتا تل بیوتا ند نه کیدا چرتر کوي ولكن البر من ولکن البر بره مانی تقا لیکن نیکی نیکی دا اچار چې شازان بچل غنانا دین دا معلومه سوال چې کوم شی شریعت ثابت نه وي په کې ثواب نشته کوم شریعت نه ثابت یې هغه ثواب دی قرطبی د تواقعان کلکل دا نبی اجازه سلام د جمعې قربت خطبه وی د جمعې رضوان اوباریو صحابي هغه ولالو پس نورانی ابو اسرائیل رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام چونکہ تنو دے دن ناراضی شورنور کا ولاد میں دسو کہ ویداؤ اسرائیلے ویداؤلی ویدان نظر میں لے چے زما با تو لا راض ہو جائے رض بنور تے نا دریم تو لا رض ولادین کے لمبا نبی علیہ السلام صحابی تو ورش چه روجه عبادت ده روجه پورکا ما خاما قریو نیشه خوب پده ولا و پده انور زنس و زولو پی سواب نشتا در عذابی نمسون تکینا در فضول کارده نو چه کم شید شریعت نثابت نیو تکیده در گناد دیگه ضرورت سده وقت البیوت من ابوابه ها را تلک وی کورونو تا دا دروازو دالینا و تقل اللہ حوی رگید اللان لعلکم تفلقون دیر لپاره چې تاسو کامیاب شئ او قاتلو په سویل الله اللي دي چې دوی تاسو سره جګړه کوي اوس غره د مجاهدنې اصلاح لپاره قوانين ذکر شو د ممل دېس لپاره سلو قوانين ذکر کړل دا قوانین په ملک رااله او امن به خوشالي وي اوس وخت وقاتلو په سویل الله اوس jihad په ذات اوس بجره مجاهد jihad کول شي وقاتلو په سویل الله جهاد وکید الله په لار کې لذي نه کسان سره یو قاتلونکو کوم چې کوم جنت تاسو سره ولا تا تدوز یا ته مکوای کم کافر تاسو جننه کې تی مزره کوي دپاره جنګ او دپاره د دفاع د کافر چې د بشر د پښ جننه کې به نه شي خو ولا تا تدوز په جهاد هم کې نه غره زیاته باندې کوي ماشومان باندې او جنۍ زنان نه باندې او ځوانان باندې او زنو سونا خوری بیدی کافران توگو روزانه بطا گوری خلق معشومان پر غیلو کرا دستی دون دون معشومان شیدان شو شریعت وی چھد کافر معشوم بناوازنی داگر خزی ارداد اولاگان بناوازنی وقت لوهم حیث ساکبتموهم ووجن زی لرا حیث ساکبتموهم کم دی کشون من دل تاسو زی لرا واخرجوهم من حیث واخرجوكم او باس زی لرا من حيث اخرجكم ذكرین چیز ته تاسو علما وی دا حیث تعبیریوم راضی مکانیوم راضی تشبیهیوم راضی نیو معنا او با سیدای لرا من حيث اخرجكم زګا چیز ته وی تاسو علل شو یو با سیدای لرا من حيث اخرجكم دکل زین چیز ته تاسو مقانیا یا تشبیهی یا او با سیدای لرا څنګه چیز وان فند نتو اشد من القتل شر شر در دست جنا قتلنا يرجي خدا په تنيد او خدا خانه شر خريسه شر خدا قتل نو ير جنا يا وان فند تو حضور اله مسلمان دريمان قتل لانا قتل تاغد بيو ایمان ناوي او دا تزور حضور علي وانا تقاتلوهم عند المسجد الحرام جنم کوید دغه پیرانو سره په کوه دمجله حرام کې حق طریقه تل کوم پینی تر اول شروع کتاب سره 파 کې اول جنب حرم کې نه کوي او کاږي کین کی تاسو د پات پر بیا تا و والا فیل قاتلوکم کاږي جنب کو کا تاسو سره اول فقط لوه بیا وج نه یغیلرا كذلك جزاء دارن یې بدل دا کافرانو دا نو ګنا بدلای په دار ایستاسو به نشي فاین تهو کدی منه شود جننا یادو شرک فاین فاین تهو کمن شود شرک نه او توبه ورې سات فین الله حافظ یتقن الله غفور رحیم باخان کوم پی او رحم کوم کوم شرک یې پرې هو دا الله به مان کی وقاتلوہم حتا لا تکون فتنہ وسپدې کې غایته کثاره jihad بدرسه سو ته پورې جاری نو دا به تر پورې چې شرک ختم شوي نه اړې پورې هم جنگو کې دې کافرانو سره حتا لا تكون فتنه تل دې چې پاتې نشي شرک ويکونه دین لله او شریعې الله لرا شرک ختم شنو نو یا صفاتې نشي ظلم ظلم په مومن باندې فتنه چې مومن په زور خړه او شی دنیا واځي الله <سؤال> لرا پرينه تهو کدي منشو اسلام قبول <سؤال> ک يا منشو منشو جزیه ورکيو غړکې غوډه پلا او ضمانو نشته زیاتې یعنی جنگ الا رزوالمین مگر ظالمانو ده چې کوم پښشک باندې په کوه پر پاتيري اشعور الحرام وبې شهر الحرام صحابہ چکله بده بیس ور حوسوا او هغه عمره لتل نو یې among غمرته او کافرانو لوځ ماتي او <الده> دای من بانی حملو که رو دا خواه شو نو بیا خو که منگا جن کون رو دا خواه بیا شو بیزتی کی بی اینجواب چه اغی بیزتی و که نستاسو دا بیزتی دا اغی مقابله که دا نتاسو گناه انگار نی اول شو بنا کوایی او که تاسو بیزتی کوایی رو دا خواه لگی کری دا نگوناه و الاری بنارش اشعر حرامو بیزتی دنیا شوی دتمندو به شهر حرام په مقابله د عزت د دنیا ستمندګيري چې ول راګي دې زتي وکړه شروع وکړه وافرو ما ته عزتونه قصاص برابر دي یا بددي ولا دي فمن يتذا علیکم فتشات زیاته وکپ تاسو فاتدوا علیه ن سزا د زیاته ور کوي غطا بمثل ما تذا علیکم فالمثل دایي زیاته کړی پتاسو مولانا ست فل مختصره د خطبه لږه خبر اوره صورت نه یو څلش پکشته ما یاد کې راځي چې صبر نه کارواله هغه دوی چې څوک زیاته کی سزا ولا ورکی ماته وي صبر خشه یو د مکه حالت یو د مدینه حالت صحیح شو د مکه په حالت کې ابتدایي دورو نو صبر پکارو ما ته صبر صاحب را ما کی صورت یې زکه او بیا مدینه کې مسلمانان مزبوط شو نو صبر ته ضرورت نشتا فاتد علی سزا د زیاتی او لور دوه خلق د قسم دی یو هغه ظالمین چې هغه ظلم وکي او په خپل ظلم باندې فخر هم کوي هغه ته صبر نه کوي هغه به بدل ali یو هغه چې ګناه ظلم وکي خو هیڅ مافي غواري م بیا خصه وره درځي چې چاته زیاته او قطاسبانه سزا ده زیاته ور کیا غطا په میسرداري چې زیاته کړلې پتاو شو و يرېږي دلالانه ان ال واتقوا الله ويرېږي دلالانه والام کو اش ان الله اعمال المتقين يقين ان الله مرغره د متقينو سلام وان في خوف في سبيل الله اوس جهاد په تاسو لا سنکه خرج کماندا پلا رکھے ولا تلقو به جسم لا تخلقا نو پرځه په له ځان ما په خپل لاسونو زه راحالا کا ته چې تاسو پیسې نه لګول او کاپې لري نو هغه سره د ټکنالوژي برابر شي چې تبته په خپل ملک په عام نه اته سره به شي نو دا خو هغه په خوانه محمد کې نه چې په غشي به ولي اوسو اتمبري ني جهازونه سر نته اوسره څوک دا ان پاک د دې لپاره چې مسلمان د کافر <کور> خلاف په فلزانسکی مضبوط کی خان ولا ترکو بی ايديتم اله تهلوکا نو ورځو نه سپړ ځاړه په خپل نه کوي نو کافر بدبانې زور ورشي یا ججراح نه کوي نو حالات بشي وان چې خستہ مل کوي الله يحب المصين یقینا لاګنه چې رخصتا مل کو سرا اخلاص پیدا کی واقم الحج والعمره لله اوس د دې د نن باب دې د دې دې دا و آیت 214 فورې روانه پدې کې مسله د حج تنویره بالجهاد د حج مسله ذکر کئ چې روشنای ورځې په جهاد ربته د مخک سر سره ربته داره مخک د جهاد مسله وا جهاد مسله کې هم نفس و مال دواره لگه دل اوست ده حاج مسله را اولی حاج که نفس و مال دواره لگه تش پیسیم کار نکی چوی دیگا استاب اغیر اخلاسی او تش بدن من را زک پیسی بروپری لگه لگ دول اصلاح که پده وقتی ده یو قرس لگی کنا نو داگه تا خرچم ده حاج کنا نو پده که مال او بدن دواره لگه او پا جهات که مال او بدن دواره لگه دل زک عدی پسی داره اولا و اتمو الحج و العمرة لله بورك يا حج و عمره دبار درزاد الله غورا دتت الحاج سي سلو قسمنا او سعيد ادنا او شقي اعلا او, أو سعيد اعلا او بيان ترغيبات سلاسل جهاد او اپدیمین سی بتا ہوئی پی اخروی و اتمو پورا کې یا جو عمره زفارا در ازاده الله پاینو خسرتم کې چلتا تاسو باندې کري شوي من ملال حبي گیا سولي غيا چې ساني د قربانای نه حج ترواني لارې کې دشمن دی یاري نه یادې مالې یاد بدع زرنا د احرام دې تړلې ولاله کې شو پېرسو نو اوس بسکه تبه قرباني واخلی حرام تبه ولېږي چې هغه ورسېږي تبه حرام ترانسی ای پورې وې سال ولا تخل قرؤ سکم مخره وي خپل سرونه حتا يبلغ الهدو ما تللا چې ورسېږي قرباني زېدا حلالې تا امام سه وې محل حرام دي او امام شافعي سه وې عقد زب کي بنا به هر قول چې اګه زې تورشي نو اله بیا ته سکه احرام کولا ومن کا پمن کا ننکم پسو چيتا سناماريزن بيمار اوس بيمار دي او د عمر احرام کي نشي پاتي کي دي او بيه اعظم راسه يا پاغبانې تکلیفي د دا دا سر داغنا سر کي څونه له خارخ دي يا طبي شيوي او هغه سر نشي سارا ولګنا اخري د عمر د وجه نه وخرو نفافي ديت الملصيام اوس د احرام په حالت کې سر کټا نو دبانی جرمانا دا برپی دیتون من سیامن پس دیو ورکی در د دری رز روجی حدیث کی رازی دیسی بر او تو وسی نو او صداقہ کی نیاوچی دینو صداقہ ورکی در روجو وسی نکی گی نو بیا بس ورکی صداقہ شپک نسکنان در گوٹی مماری خا او نو سوکی نیاوچی رینو سکی قربانی پی چه د قرباني وسی کي فرضا امين ته کل چتا سو پا من شوي یو سړي باندې حج پرځي یو نږد پیسې و سره نهي ايده مقصد د رقو خلاصول شي کنا نو ګور قربان د حج نه پرسي کور ضرورت ته کور شو گاډه شو د څوالی لپاره د خپل ځان لپاره سړي ساتلې موټر سیکل له موټر ډیر شېچلې په دې نه زکات او نه چدنه په د باندې دایره دا حد دا لپاره حسابي علاوه چې سړي سره د خپل ضرورت نو سیوا دومره پرسي وی چې دې په حد تک لے او اړین شه او د بچو کی او یو سره درصله چې دا سره نوری ډیر پیسې ویل د کواندار او یا کور د کورونه د ستری تجارت لپاره یا د ستری تجارت لپاره نو دا به حسابي نو ده بالکل بیا کار دا کوم خرسي او کبل خرسي یا مطلب دکان یو سرو ته خرسي نه بالکل بیا تې خو کنه صرف دا یو د اوسې دو کور دی یو غاړه نو دا ضرورتونه دي دا په کې نه تیک شو ها که یو سره خرسي او شي کاو شوک ده ده حج په نه ده فرض او کې ثواب به شک نشوهار ترلاسه شو او کله نه دینو ګناګاربه نه یې ریدا ماته باندې کې نه چې ځوانه فرض نه ده کله ګناګاری کنه کيو عمل په تا فرض نه ده او کې احمد تعالی جل جلاله کچھ ګناګاری کې باندې فرض یې ونی پس کله چې تاسو با من شوي او دا ګور خوب ختم شو دشمن یه رو مخطا او خوب ختم شو بدنی لارا دا حج رزی باکی نو د آقی زینب رو بیاسی که گی فمن تمت رو بل عمر چا چې چاچی پید پس پیدا و آغستا پوم روان حج تا عمری تل و سو شو حج تا پاتی شو فمست پیسر من الحدی پس وہ بھی یہ ہے کہ چہ سانیں قربانی نہ حجۃ تمتع والا با دم پیشی قربانی فرمان لے یجد پس یامو ثلاثه ایام فل حج بادشاہ چے وسو نماند پس روزی دیونی سدرہ راج حج کے ورسہ با کلیزارہ قطم اولی دی روزہ دیونی ش کرچتا سو بارے سو دا حج نا رجا من حکم الحج تلك 10 کاملہ دغلس روزی پورا دا تلک 10 کامله په د ماشورن پیګي چندره وسو کیږي لس دې تاسو ضرورت و علماء وی دا ده له وی نه چې واساب عاقل کې سودا مطلب ذکر نه کیږي دا او بکمانه د اوش چې یا بدلیږي یا وګونی شي نه و در ټولې بني شي رسو شوي لس ذالک لمن لم یکون دا حاجت تمتع ایمان سے رواي دا چې دا پردای لا م یکون اهلغه چې نهي اهل داګه حاضر المشجد الحرام حاضر المشجد حرام تا دا به سڑے حج تمتو کی چھو چاہ احل الف نشتہ مانا مسافر دے چھو کم مسافر ندے او داگی زیدے اغا بانی حج تمتو اغا نشت دیمان سے پنش دادا دا, دا, دا چادہ پار دے چھو نیا حل داگا حاضر المشجد حرام تان وَتَقُوا اللَّهَ وَيَرِغِ دَ اللَّنَا وَعَلَمُ قُوَاشِعَنَ اللَّهَ الله شدید انقاض سخت عذاب و علال ہیں الحج اشہر المعلومات اس وقت دا حج کر کے الحج اشہر المعلومات یعنی الحج بهاشر معلومات حج به میاش معلوم کے حج بار وقت میں کیږي دغه څه وخت لا لږه نه حج کوم عمره ار وقت کیږي او حجر وقت نه کیږي د حج میاش د ذکر دینوال حج اشہر معلومات حج په میاشت معلوماته د حج میاشت دي معلومه میاشت هغه کمه میاشتي ګورچي او سري احرام اوتره نو چې شوالتي اوتري د حج په اراده زي البته نو تکرر تي دي اچا او لسرج د ذل حج دی تیمونو کې که احرام او نو دا څه حج په کولې شي دینه مخ کې د احرام تړلې نو دباې حج ګره حج سو اصل کېږي په دې ده صورت دا رجل الحجین یاشد الله صورت کېږي خدانو ری چی دی نو دا کدی کې د احرام او تړ نو په دې حرام باندې بیا څه دی حج کولې شي مطلب الحج واشور معلومات حج په میاشتو معلومو کې يعني وقت دا حد فمن فرزا ان وقت ده چې کبل دنیاش کې معلومې دي فمن فرضہ فین الحجج پچا چې پزان باندې فرض ک په دنیاش ته کې حج لرا ان څه مطلب دغه ځمانه نه چې حج لپاره شو کلی کې به یادا کارونه نه نه ان چې احرام یې اوتل هڅ وګره پر جدائی او فزان لازم اول جدائی فرض مطلب دا یو شریبانې حج سره هغه تر کار فرض مطلب به دا شي چې ګوره یو شریبانې حج فرض خود خوده روان شوه نه دی نو د باندې محظورات د احرام نشته کال لدلarsi بل لدلarsi خو کپاتې شو نو ګ난ګار دی او کپاتې نشو نو کسا کاله ونه تر روان کالو کم غار اخلاص سره بل کاله و کم غار اخلاص سره خوکه تر مار کې نه بیا پدې ټول مرغونه انګار یو سره دې چې حج پی فرض وو یا پینو خود پزان فرض څه څنګه احرام اوتړوي چې حج لا نو چې احرام اوتړل نو د په احرام تړلو باندې پزان څه ک لازمی ک اوس کدی لا الته نه دی رسیدلې پدې لارې کې روان دي نو فالاره فص نبه جمع کوي والله فووق او نهبونه کوې واللهجدله الحجی او نه به جګړي ک باه کې احرا حالت کے ببد س نظان ساتې پراف زناناو سره دشهت خبرې جمعما فووق هونه چې د د احرانم په حالت کې ظان ساتې اوجدال جګړی وماتهفالو من خیرري یالم غله ا هغه چې کوته سوکمنی کار پیژ غ لر الله الله بدارغ بدله در تهزنه خیر زاده تخوا تو خو د ځان سره د کامل نه تهزدو تو خو د ان سرهنه خیر ادده تخوا قین بهترینه توخ د ځان بچ کول سوال نه سخکو د من غی ح تتللځان سره نوور ا بیا به هلته د خلکو ننسال نو الله چی حج لازین وزان سرا توخخ پلوالا وراکس کات سامان برابر کچھ چا بانی بوج نو شیع دا زکر بہترین توخان آغاد سوال نزان بچ کولی نو ته سوال کیا نبیہ سا پیدا شوان امام مالک ته یو سرر آگے ورطوی رجی زلزمہ حج لا یا عمری لروانی ما دوارا تکوا نوی چی سامان فراکس تا <سؤال> بزم الله پر الله اعتماد دی ما بالله ساتي میم مالک رحمت الله نے ور توخا تاسو لکه 6 سنه او نو ويا نوینه داس مکه او تو خزان ل کا او بیا دېن الله لاسو نو دې ور توینه رجی بزم الله پر الله توکل ل ززما نو هغه وڅوچې زین نو بیا بداس کار وکې چې زان لاسو کا په له سره شریک نه نا غافل نه ځان لا غوښمنځم خپلې سره ځنه مې مملكوتري خار افعل اجر ابن الناس توکل تاخد الله په ذاته اعتماد نه کوي ته خدای خلقو کو ګډو باندې توکل کړل ته چې خلکو باندې ګډه اراده کړې او زبې دې نه غافل ځان سره وېسمه هغه سره بلار شمت یې لري ته کېنی زبې ماغو ورته نه کېږي او چې تاسو وېنو دې تا کاوه خیال دې نه دا سره بیا سر دې چې زماره تنه کېږي نو څنګه کېږي جبل سره نهسته خو د خپل ځان بیا راخوې نخپلته خو ځان سره یو څاغ بیا سره چروا نیګه دا خپل بهش تر به ځان سره نه ويوري سر تبلیغ لذي استعمال جبل درس بهش تر به نه ويوري دا څنګه کو تک برار روان شوي نو چیر ترال شي الکه ته خو یې خیره مړه الله بخیر نبي ابو الله په یو ناراض نه ولې بوله نه الکه Deus پد کيالکه چې تا کو نزي خپل سامان یوځک کړ دا خو مسافرې دار چړي پشمار سامان وړي نو هغه غریب په کومه کسرږي او کسا بلستان ته اهل نه راځي که ټولې ته اهل نه سفر نه سوچ نه کوي چې تسل راواري خپل سامان ځان سره وړات چې بیا ته خپل کسب نه نه بوسي واتزودو فإن خير الزاد التقوى خیاوت ایزان سرا یہ تینم بہترین توخا اگہ دی زان, زان بچاول بے سوال نہ صحیح ہوا و تق اللہ و رگی خوت تقونی یاول ال باب و رگی زمانہ ہے کون داقل دا دالاں یہ روکا لیس علیکم گناہ نہ تب تبو فزم ربکم دا پد سوال لا یری جی یو سڑ ہج تلے دے پیسی و سر لگی نو تدیل تا تجارتو کې لگا گٹ ازان لو کدا با جائزی سی شیعہ کنی یا خرسی نو بیکل جائزی دا حق دا حکاماتو نا پاریخ شوی نو سوک چکاری وی سوک خوبو ناکی سوک ملاقاتو ناکی تپگیزان تجارتو گر سو گنا نشتا ابن عباس سی وی اخوان دا جاہلیت پدورکی غکاز زل مجاز مجننا دالولی بازارونو او د حرم سره د نخل کو بدا گنا ګله چې د حج کو موسم کے ب کے سشے وا خرستله ب سے گناشته زہ حجلہ پیسوو گٹو لنا او چې پارے ش بیا کوکن سے گنا خو بگنیشته لیس علیکم کوم جونا خو نشته تاسوانانی گنان تته و فضل میں رب کوم دا چې وله کوے تاسو واا والے۔ ان مال فضل منا مال من ربكم طرفا رب درف سونا فضلنا مراد تجارت ته او دارنګ مال دي لکثوره جمعہ لسم ایت کی چرادی فیضا قضیت الصلاه فانتشروا في الارض واتقوا فضل من رب من الله څنګه دي فیضا قضیت الصلاه فانتشروا في من فضل الله ګلچ منصر شرید جمعه نفع تاجر په العروضه <سؤال> خوارشه زماکه کې وقت غومن فضل <سؤال> الله <سؤال> ولټوي د فضل الله نه نو داینه دی ویل چې مون دیو کو بیا غره کار مکه نو جمعه په ورس کار نه دی معنا هم مون د جمعه توا چې مون دیو کو ز بیا ناش په کاره سیدہ خدی وابتغو فضل من ربکو انتبتغو فضل من ربکو دا چې ولتو فضل اینه مال ترپد ربستاسو رب نا فا اذا افزت من عرفات کل چه را کشش عرفات دا عرفاتنا دیکی اشارت دیتا چې عرفات لبزی نو بیا چه دا عرفات نا کله را کشش فا از قرر اللہ فا سیاد وی المشعر الحرام په عمره کی عرفات نشتخان دادا حج و رضو کل چی تاثره کشی دارا پاکنا فا ازکروا اللہ حافظ یادوی اللہ لران ویند المشعر الحرام پاکوا د مشعر حرام کې تلبیه بوده لبیت اللہم لبیت دارنگی لا الہی للاو آیا دعاگان غوارا مشعر حرام نمراد دا مزدلیفہ دا مزدلیفہ کی وزکروه سوا یادوی اللہ لران کما حدا لکه څنګه چې خودنا کړي د تاسو الله قرآن په خود لري یاد الله نبی احادیث په خود لري دغه مطابق دا الله ذکر کوي پس ځان نه وَذْكُرُ واض کورو واض کورو کما هدا کوم یادوي الله لکه څنګه چې خودنا کړي له تاسو ته باز یو علماوی د دې ذکر جمع بين الصلاتین دا او هغه دیکي جمع بين الصلاتین شتا دویم د دو دینه مراد د سبا د مانزه نه بعد دعا ده او دريندان چې علماء وي د دینه مراد اغه ذکر ده بالاخلاص او په طریقه د نبی علیہ السلام یا ذوی ال لارا کما حدا کوم لک سنگه چې خودنه کړی د تاسوتا این كنت و این كنت من قبل <سؤال> له لامن او یا علماء دا پس قر الله و قروو دورا کنه دا اول ذکر نه مراد جمع بین صلات او وین نه مراد د صبح د منځنه بعد دعا یا داول نه مراد اخلاص دویم نه مراد په طریق د سنت و این كنت میت کنه تاسو من قبل له مخله دینا لامن ازوالین خامخ د خبرونا ثم افيزوا من حيث افاز الناس ذا كتاب القرئه ستا قرشيون اغي با عرفات تنطله اغي ويل چې عرفات تبنور خلق زي ومن بنزه نو الله وینا تاسو بغ زي ثم افيزوا بيرا خوشي من حيث افاز الناس د كم دې نچرات کوزيږي خالقا واستغفرو بخنو غړید دل او واستغفروا الله بخنو غړید الله نا ان الله حیین ان الله تعالی غفور رحیم بحنن تاونک او رحم تاونک ره زیب عرفات توبیا ورا کوځی سپیضا قزیت مناسکا کوم پس کله چې خورا کتا سو تر کې د حج فل احکامات د حج فل د حج احکامات قریشی فل فر الله کا ذکر کوم ابا کومواز شدد ذکر پس یاد وی لالرا پښان دی دا ولو استاد څو کلوپ لارم لارم بلکې زیاده اغینه پیادولو کې د دې ذکر نه مراد بځې علماء وی چې د حج اهدامات نو فارغ شي نه عرفات سره کوشي نبیابا شیطانان و لیکنا نو جمرع عقبہ اغغت شیطان چې ولې نو الله اکبر باغې سره وای اغغت دې مراد دی فذكر الله حتا ذکرکم اباكم پس یادوی اللہ پسندیدہ داوول استا سخلط لارم لارم او اشد ذکر یا زیاد د اغینه پیادول کی او پماند بل بل اشد ذکر اشد ذکر بل کی سخ او زیاد د اغینه پیادول کی امام راضی سے روی یو مطلب دار ہے چې کله تاسو د الله ذکر کوئ نو الله د سی یادوی لکلار سم چې سو غیرتی او خلالی بچه نو آغا سو ای زمان سو پلاران دی یو کتاور تاوی چه ستا پلاران دو دی نو جلد زکو ای ستا دو دوی خو یو پلار دی سیده نو سن چه یو منی نو اللہ هم سکه یو منی و زان سارا پا پلار والی که زم نشه دی که بل پلار نمانی دو یو پلار نبغیر او دا الله سره په حکومت خدای کې بل مخلوق شریکه یو دا دوه ده قرطبی وایي چې مراد د ذکر نه ذکر په استغاثه ده چې سنگلکه معصوم سو کوي وټه کوي نه د مور او پلار څخه وي یا غیر تواصلی چې ست تکلیف راځي نو چا یو الله تواصل کوي ک ذکرل اطفال ابا ابا او لکهما شومان چه څنګه پلاران یادي او ايتجاري الله تبارک و تعالی سي دا رد په هغه رسم د جاهليت جاهليت کې به څه کوله ده حش دهکما ته نو فارغ شو کنه نو پاره به دایو غټ مصیبتو چې غيبه د پلانانو په دي فخر نه او غره دروو صفاتو نه به ولا کول هغه شاعر اغن چتا پوسو کو وے لوی <سؤال> شاعر سو بے پاربو <سؤال> کی ویرا سے <سؤال> چھ جواب دلا درت زان سره رواں تو اچرا رواں میت نو یو کہ اس پلجری اسلایا روا تو چراو تو او پتی وکھ پو با نے پدی گرے داسے پٹھ دترا بہی تخسري جمعي خراب رنگم خراب او دا پې په لاس سره ساسيدلې دا خراب حالت وي لكسم مطلب وي وي شاعر اغاله چې هغه د دل په رسېفت کړي لري چې د ټول وغو په خلقو نه چکه وي سم مطلب یعنی زانه او تهادو چې لوی شاعر زوی ما په شعرونو کې د دې خلاصوم رمته کړي دا چې خلکو جدا بډې رچت سره حالان که دا دوم را شم سره ره چنده بیزه ساتره دا زان لپی اولا خونده بیزه پلوخی که نلشی پلوخی که ولی نلشی کتاز چاکر ساروینو تاز دو پتی زنانا چه کلا خالی لوخی ره غاقا میخی تا بیزه تا لن دیونی سی ور دا پی پا کرازی نیو آواز که نره وان کنا آغا پی سر آواز که نویده پلوخی که زکا پی نلشی دا بیزه نه که کګونډي دا اواز واره د څو براولي کې چې پیراکه او د دې وخت د چا دا, دا د څنره چې خیراتي پیور کی نو د دې لري چې څو بسر کراولي ګیرا پسی چې موږ له پیراکه نو دا, دا, دا او بلا د بزی یو خيولا سیوري سی او بلک په بله سیول کل چی ورته الله نشي او په خپل کې او هغه په هیڅ کې چې بزی وران سپارکی بدل او چي ادا چه کم تاتا پا دیو خودا پیخ کاری چه پا دیگیر پا دیو کله چې دا تیت خلال شیم ادا پا دیر او ساسی نو حالې دومره دی شم دی او گورن ماوال سمره سپت کل دی چه کم دیتن دیر سو نو عربو که دام مرز و ایو با دا خفل کلاران دیر تعریفون کول ها ادبو گتابون که او کسیدی کلی دا وی دا عمر سیف وقتی پا بندیوان چتا چې بل څه کار کوی چې د شپې به سوبنه ګرځي که سره چې سوبه د شپې مون تک نه نو باصرب دی وی یو ترې کسامه شراب مارته کنه شي کړو د وخت علاوه نو هغه دونیول و ته به تاسو نو چې صداي ورکوون نه غوړ د پلارامو سي پهتونه شروع او یو و ته یې ځداري سري زېما کنه چې داغه شفاو راشې کاندې کنه ککوې په پرته خلک رازي او څکه خیراتونه کوي او بس ور او دمه که څه که یو راز یو ته راځي نو بیا دا لري په وساتې هغه له پټې له دې څخه ځلې کده دامه مرکو نو ډاډه باندې راکشي دغه لمبه څو کله لا نه خلاصي د تاسو غاټ مو کارو هغه بنت وایي چې تاسو کوي نو هغه ورته ځماخه تاسو پته نشته دا دا چې کولی ژوند مو کنه څور سره نه دا چې ښه او چرنه ویناتلی او چرنه سړونو کټکې او وسوکم کې روان شي په ځواب کې انا کټه دې او چا سره ده ته مګر هغه ولته وي چې ته هغه زمامت لا خداساتو نو د سی برابرۍ کنه چې چې دې ګرداشي چې څنګه برابرۍ او کله دا پاده کوئی کټکې دا ویشي لکه دا چې کاغار مجاهد وګرځل معمولي صفه والی په څیر کټکې ده ته قدم ساره چې دا په شیرو کې لدې ړ د خلمت دا پیش دا کی اوکړ د خ ساه چې کله پیشپل معلوماته شو دایو یو چې نو د به په بازار کې چې د چولی مریخ سوی پلاې نو د چولی والا په ټولو رسو یا دا ش وي که خانک او هغه کار ش هغ د لاندې وربلې ی او څوکه رااج سرو کې وي م خبرې خو صی وه چې درلار کا کوی چتل د را پوزی او خبره خو حالی دم. اغه بل پلار چې نو اغه حجام او نه هی خلکو لا بيفتک کاون چاله بي ستر لګاو نو نایته وټول خلکو سره تکړي دا غاڼي او کناوي اغه نو سر سر نه وچتای کوې سر دیوا کار دیوا کار دیوا کار اغه تا وو ادا بل چې وو نو دا پلار بل دا کپڑے جوړو نو اغه په لاسر نیغ دغه کې کنه کا خو دې په بیاو کپڑا کوي د درې ولبذ سوت د ادب د نور پرشه او د خلق لارام تاریخونه داسه کړو بچ بیا په غوړه بیا د شپهونه دلځه نو خبره مې دی کو رې کوله چې عربو کې داسه دی او بد آبا او د اجدادو ډیر تاریخونه کول الله یې مړه فلار کې کسبتونه پرې دا او د الله د ځین صفات شروع کا پس کور که د ذکرکم ابا اكم پس وی. یاد زیاد بل. دا دا دا و الله با خیده مجرسې جوړه او قسییلولو ور وئ دا پرې د و دا مکې پس یاد ووی الله په شان د یادلوو ستاڅخلو پلارانو لرم یا د زیاد په یاد کې او په د بل بلکې د سخت په یاد ولو کوې فمین الناسې من یا فول د دی تقسیم د حاجانو سرو کسممونو تا یو هغه بدبخته جسیر خو لږ څिद په لکونو پیسې ولګولې او بیت الله لال هغه راته د الله نه صرف دنیا غالي دنیا په سلاله نو راخیرت ته توجه نه ده فمن الناس بس بعضه د خلق ومنه هغه دی یقول سیوایی ربنه زمږه رباتنا فی الدنيا راکه مونږه د دنیا کې یې د دنیا غالي په مقابله د اخرت کې وماله فی الاخرته من خلاق او نبي دا غد لپاره کې په جنت کې نو دنیا غواړه فاخرت آخرت مقابله کې خونه کړه ومنه همو ومنې یقول اباذر دینا او سوب چې وایي ربنا دا دی اغ شریفی ادنا معمولین یک بخ هغه د چا غوې رب زمونږ راک هم تفیذ دنیا حسنه په دنیا کې حسنه توفیق باندې کئ او په آخرت حسنه په کې خاسته بدل بدل نه کئ وقنا عذاب النار او سات موږ ربنا آتنا في الدنيا حسنا اے زماں دے عربا را کے منگتا دنیا کے حسنا حسنا سے شعر ہے ابن کثیر وہ کل مطلوب دنیاوی دنیا کے ہر دنیا مطلب دنیاوی مراد دے معنی بچا کورنی اللہ کو لا کورا بیماری الا مال سے ہترا سوپ نوادہ کړي او الله چې استخزراله راکړه سوپ ګلبی مکه خدای بیمه راکړه سایه او سوپ کی فراخ رزق واری هغه دی وی الله مال دې رزق راکړه <سؤال> سوپ د علم طلبګار الله علم نافیر راکړه سوپ د عمل الله عمل السوالح راکړه چا سره گاډې دی خدای هيستا گاډې راکړه سو دا ټول ته شامل دي دنیا لري او شي اخرت الله خیستبر لسو را جنت جنت راکن دا ابن کس کلی بی اکثر اہل علم وای دا دعا, دعا دا چی دا د دنیا و دا خیرت کول نیمتنو تشامل دا. مختصر دعا دا خو جامع دا دا دا وجدا و ای الله رضوی اللہ و تعالیم و تا چاویلا چی منگل دا اللہ دعا دعا دا دعا دا. نو انصر ذلانو دو دعاء شروع کړه اللهو مرب بنات نافذ دنیا حسنه او خلافه راته حسنه او کنازار و نار دا دعایو کړه نو علا سلام تو ریږي نو لګه دعا لګه بیر راځو نو انصر تو ماتوري نور تسواری ماتوري دون قد سانتو دنیا والآخر نور سغوارې دنیا اخرت ګوار نه دلو مختلفه او چې دا دواره د خشن نور په کې برسې ششته او بس مزې ورکې انصره ذلنه مبارک رازی صحیحین او روایت ده چا کنا اکثر دعوه الید انصوئیش نبی علیہ السلام کنا اکثر دعوه الیدعو بها نبی صلی الله علیه وسلم یقول اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقینا عذاب النار انصبی چ نبی علیہ السلام بیرو دعا جان اکثر دعا به دعوت یا دعا به الله اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنا, آخرت حسنا نو دا دا محلو محلو و بلا حسنا و كنا عذابنا مشي نبي رسول الله با ډېر ویلا انسان کو سره خدمه او دا نو اي انصرز ولنه په کوم چې کله دعا کاولنده دعا به يرولای اته دا دی را وه او اته چې لاړي کنه بس هم حدود کم زوری مولا په دنیا بیر سر ضرورت کې نه دی خا چا ته بني ګورنه ما په نور ته ضرورت دی, دی. دی. ان مولا دنیا په کار او مولا آخرتم په کار دی نو بس دې دعا لپاره د لرزو ورکړ کنه اللهم ربنا هغه له څو داوي کنه چې رځه قران ته پرربانا دې تاسو مانځه کې اللهم ربنا وایي دابوخاري شریف پښتا اډامه له تکې نه دعاګانې څو په دې پایرلو کې اللهم ربنا څخه ویلې شي نو دا دعا دې روايہ بیا ومنهم من يقول رازنا رضي شوي اے رب زمونږ راکې کې حسنه توفیق باندې کومل یا وفل آخرت و فی الاخرته و اخرتہ حسنا خیسطا بدلا فی جنت دی و کنا عذابنا او ساتو عذاب تونا اولائک لهم نصيب مما کسبو دا کسان دی پر بر خیر دا غنا چہ کمامل والله سریع الحساب والله زر حساب کوم کہ ره واشکر اللہ فی یامین ماضودات یاد کہ اللہ پا غیر دا درید شیطانان چولین اللہ اکبر ہو ولی یا ولسما دو لسما بیا لسما فمن تعجل في عملي فشات التلوار و طاغى ذروكي فلا اسمع عليه بسش تا گنا پاغواندي ذرو ذ شیطان اوشتل درې مریضه تا نه پاتې کیږي خوشا باداي چې رسپت الاره کرانه شي دي ومن تاخر او څوکې رسپت شو درې مریضه تا فلا اسمع عليه بسش تا گنا لیمانیت لمن اتقى غنا د شاده طاره نشتا دا دغه شاده طاره د حکم به تزان بچید غنانا غنا په حرام کې خداد نه کی رافت او قصو او جدال نه کی د ټول ته شامل وي وتق الله هوه ریګ دالانو عالم کوشئ انکم لیه تهشرون یقینا تاسو بدل الله تعالی ته جام کواله شئ دا شیطانان چولی مولانا دا دا سیوانو والکانبیل کده چانې د دانی سېوا په غېبه نه دا باندې ته نه کرارلی باندې او بازار په ځای دومره کان راغسته اګه چې په ترشه وېته وېته ته په دې ډول ورته سې کې شي ځار د tega دا سیوان نکي او هغه یو پکې چې سره یې د نورو سره کان بلشل په چپلې چپلې نو چې بیا نور په یو په ځای دومره مبالغه و نکي اربه زله که د کلفته رو به ساده سي د دې لپاره دیواله کور منډه کې او بیا د نا پکانه او خوش اله کته سمیش کوله نشته په دې کومره لري نه سپټ کې راوانی بس دا سیمولې خالی سیرا الله الله په دین کې بغلو نه کې کتور په ستا د شاول ورکانی راوړ پر سر په دې کسه ورچتني عام چدانو دا نه جايسته او سربسغه سنت طریقه باندې عمل مشلوه <مسلح>، مشلوه خازق داسه چې په دې ګوتہ تم ګټې لشتېږي دمر اندازې کېږي په هغه باندې ولا ایو بابا نشته پوسټ کوو و شیطانا دې وښېټو کولم اسا به سره وایو ورش ګیرو ویل چې شطب چانسره تبلابار نشو کنه زلې مو ته کېدیږي کانسلېږي ورته شیډېږي پتہن زر بانکار نہیں پی گئی تب تب اللہ اکبر میں زمانہ چتا گزار الله میں الله رہا ہوں کنزلہ برو شکی تب صرفے اللہ اکبر اللہ واتق اللہ و اذا ضل ان والى مقواشی انك بالله تخشرون چتا سے بدلہ تعالی ترجمہ کاول شی وبمن الناس من قوله. اس بين قسم غشکی اعلی بدرم شو باذل خل کو نا غری چتاجت کے باوجود تعالی را داغه خبری فی الحیات الدنیا پزوند دنیا کې ویشهد الله غین گواٹی اللہ علامہ فی قلبه باغی چ دته پزړه کې درې و هو علت الخصام او دې ډېر سخت جګړمار سلورم و ایذا تولا کله چې مشر شي یا ایذا تولا کله چې لارشې اخوا شي کنه صاحب الارض کوشش کې پزمت <متحدث> کږي لیوبې دتی حاض پااره چې په ساادې په کې یغ کاخرصه فنظم چې په سااد ک شپګم یوه کاخره او حالاتې فصل وال نله نسل حجل تلې ختاثر په شوي لري تول ن رووا والله هو لا خبل په ساده والله منه ن کې د پساد سره ولاتتی د لهغونتهې الله کله چېویلې چې الله نه آخر زد هو عزت به ونه سه غیرت په کولتو د ګناه کتوه ده الله نوېره له سو زذله به خدای د کور نه اغلی منازه په دس او پی بنا راوا دس نام چې تا غیرت کی راځي چې د بخامه خال کو مر شو د ما باندې فحزه جهنم پس کافیده در جهنم دای سزا شونه هم او لسم لبی سلمی می ها دو خامخا دیر نه کار فرشته جهنم وَمِنَ النَّاسِ منشري نفسوتغاه نَفْسَهُ الله دا سلورنې س سری د ااعله الله دمونطول داسې حاجار ک ومن الناسې بعض د خلپله منغ د يشرې نفسه چې دی خررسې خپل ځانې غه امروات الله دپاره دله ټولو د رضامن پیاده چه حج لاری او تو واپس رازی او سطابه اعمارو که اخلافو که کردار که تغییر را غلی نکوی شا چستا حج عمرسلی در اللہ قبول کری او کنن لاری و رالی او, او مغزلکی سوا یاد آگه نا یو دوا چوده نورم تیر شویی که نا نورم دی نارواو تلاسوا چون خپنشی لکاس لاری و رالی ستا دا عمل مله قبول شوی نو سعید اعلی غری چې د حج نه مخې لږ خو حج نه پسو ډیر غشو حتی چې خپل ځان د الله د لپاره قربانا ولته تیار دی نو دا اوچت سړی و ومن الناس ی بازد خلق نو مایه شریع رسول دې چې خرصئ نفس او خپل ځان خرصئ این قربانی ابتغا امر ذوات الله د پاره د لټولو د رځمان پیاد الله اولهما د یر شامل دی راغ چاته چې امر بالمعروف معروف نه نه منکر کې ح چې پهېې شهیدو شي وروسته نه شي نو د خپل ځان قوربانګګه والله او راوفون بلیبات الله د ډیر مربانی کوون کې نه ش فقطت کوون کې په بندې ګو باندې؟ یایو هل نه آمنو اوس ددي زینا ترغیبات د جهات ته یایو هل الذي نام دمال والله او غلو ب سرې کاافان؟ دان شریفه اسلام کې کاپتن ټول اسلام کې یو ماندار ده دان چې کوم استاد مزاج موافق یې او کوم استاد مزاج خلاف یې ناغله باندې اسلام مو مانا حال له د سلم نه دې مودو خلو په سلم کې کاپا دان اسلام کې کاپتن حال له خلو نه ټول دانان شې سره تر خو په ټول پزان کې اسلام طریقې راولدان چنور صد صد کارون دی اسلام کې و د غیر مسلمو که طول بدن د اسلام په طریقه جوړ کا عاقیده عمل اخلاق عبادات معاملات طول و لا صد تدرعو خطوات شیطان قطابیداری مرکوی دا قدمون دا شیطان کم کار چې د شریعت خلاب دی ندا دا شیطان دا قدمون دا تابیداری شوان اینه لکم حضور موبین یا کنند دا شیطان ستاسو دا پار دشمن دیخ کاران فا تمکا چرتو خوی تاسو من بعد ماجات کومل البینات پس داغینا نه دیتا استوازی حد لائل فعلمو پس خوش ان اللہ عزیز الحکیم یقیدن اللہ غالب حکمت والا دی اس تفویفی اخروی حال انظرونا انلا یا اتیہم اللہ دی انتظار نکی مگر دی چراغلن کدیتا اللہ تعالی فیضلال من الغمام پس سور کی من الغمام دوری ازنا سمع كلا تم مسافر چلتے یو پغلا حج کې څنګه دي بالکل غلط پغلا جنامه کوي خو چې د ځان سرکاب ته لې واغدل اجازت نه کړي او خپل دغه مزدوري نوته څنګه حجل دي او بل کچرتدا شوی چې مالک دته اجازه وکړي د خپل او دا وی وی چې تاسو په څیر چې موږ کله تمازنه بیا لاړی بیا ہے پښتو مسلمانانو نشته او کچرتا مالک دتی اجازهب نه کی رچا مزدوری نو تل اجازهب نشته دی حال ينظرون الا يا تيغوالله في من الغمام د انتظار نه کی مگردا چراتل کی دی تعالی الله كما لیکو بشانی یا تاویلی معنی عذاب الله او د قران موافق ده کړه سورۃ الانعام او سلہه پر داس کی بیا راز چراشیدای تعالی عذاب الله قصور کی دواری ازنا او پرشتی اغرا شیاغا دا عذاب ملائک و قضی الامر و پیسلا و پریشدکار و ایلاللہی تر جاو الگمور او اللہ تور گرزاو علیشی طول کارونا یو خدا ماندہ پیسلا با اخیرت کیا اللہ تطولاو علی بیا بر صبح پیسلا نشکاو علی او رفتی پا مشرکی رو شیاغوی زنون خدایان با منخلاصی سن بد اخلاصی اختیار بداللائی یا دنیا کیم کل کارون الله تاوالا دیچے اللہ سے حکم کنی داری مطابق پر پیزنید کی گئی. باپ ناوخت پدر من نخلاصی کی بیا خوب. پدیبین بس خوا خیر دعوان آنها. او چاچی پرواړېږي چې کور کې یو کور کې بیمړ دي او دا خاص پر له دواګې چې الله ورشي پوره نو چرته بیماره نه الله ورته شفای ورکړي سمره مسلمانانو په خاطر الله ورته ورکړو بخانو کې ولادي زموږ د کله دشمنونو غره دونو نه مخوس سمره دشمنونو دې الله ورته ورکړي په بدی کې دا راځي الله دې یې ټول توفیق راکړي او الله رب عزت زمون زموږ ټولو ناراض شي دا ترسه د ورته د نړۍ جاتو د خلاصن سبب وګرځي. سړي ویلو او خلقو ته د سيز داکلو او داتو ته د سيامه توفيق د الله رحمت. زموږ ټول په حال د الله رحمن کې الله یې زموږ په ټول اخر خاتمه ښه ستکي او الله یې ټول ته جنت الفردوس نصیب کړي وسل الله